Műhely beszélgetések a városról, a városi létről. Köszönjük Önöket, Bányai Géza és Kulindzsia Gábor. Ma ismét a vendégünk Miklós jendre! hogyan mentjük meg az országot, ezt a papírt tartom a kezemben, amiről a múltkor is beszéltünk, ugyanis Szolzsenyicin jó tanácsai nyomán Miklós Yendre összeállított egy, egy listát, ami követi Szolzsenyicinek az ereti elgondolását, és ebben a listában egy csomó olyan elem szerepel, amiről a politika az utóbbi húsz évben tulajdonképpen megfeledkezett, vagy talán éppen bele se fogott, hogy gondolkozzon nagyon mélyen rajta. Az előző időszakban meg kifejezetten nem akartak ezzel foglalkozni. Márpedig ezek olyan gondolatok, amik az egész hozzáállásunkat a világhoz, a gazdasághoz, a nemzethez, a, a társadalomhoz alapvetően ö, meghatározhatják, hiszen az alapjáról van szó. A múlt alkalommal a nemzetről és a földről beszéltünk, és ma ezt a gondolkodást folytatjuk a demokrácia elemeivel. Én, mikor magát a könyvét is olvastam, egyébként az az eredeti hogyan mondja meg Oroszországot címmel, de az orosz helyébe behelyettesíthető sok minden más is, többek között a magyar országot is. És már akkor volt az érzésem, hogy most csak megerősödött bennem, hogy egyszerűen józan paraszt észre gondolkozta, ezek evidenciák. Ez egész egyszerűen csak nem kéne más, mint hogy egy, egy normális gondolkodás, egy egészséges lelkület, és ezek a, a hozzáénképpen által és számunkra relevációként ható megalapítások, tulajdonképpen e, magától értetődnek. Így kéne működjön no, egy normális állam, azt mondom, hogy egy hiperszuper, nem tudom milyen jó, egy normális államnak így kéne működni magától értetődő módon. És hát ez az a mi számunkra most sajnos egy ö, elérendő cél, és nem is túlságosan közeli kézenfogható távolságban lévő cél, mindenazán által, hogy a keleti bölcsek mondják, a tízezen mérföldes út is az első lépéssel kezdődik. Ezek a dolgok, amikkel hogy itt beszélgetünk, illetve amiket szózsanyi cím papírral vetett, valóban olyanok, hogy tulajdonképpen az éget világó bárkinek normális emberek az eszébe juthatnak, semmi különöselekben a gondotokban nincsen. Hanem ha ez így van, akkor miért nem jut mégsem az embereknek az eszébe? Mert nem jut az eszükbe. A válaszolózók van, egyszerűre is szomorú. Azért, mert a, a megmondó emberek akik a vízcsaból is folynak, televízióból, újságból, mindenből, azok egész egyszerűen akkora zavart ködöt és homályt keltenek, hogy az embernek tulajdonképpen elmegy a bedekint és a saját józanságába is. Szóval azt tudom mondani, hogy itt tudik módszeres butítás és félrevezetés folyik, és mindenkinek csak azt tudom tanácsolni, hogy a saját maga a legtisztább, józan eszéhez forduljon. Ott nagyjából minden meg van írva, ezek a fantasztikusnak ható ö, ö, dolgok is valamennyi, szóval még egyszer mondom, semmi oda nincsen ezekben, csak az, hogy valaki elfújta a média ködöt és elkezdett a saját fejével gondolkodni. De miért bárki is szólna, azt el kell mondanunk, hogy ez a médiaköt fújdogatás, ez, ez nem csak Magyarországra vonatkozik, hanem úgy tűnik, hogy az egész világon a politikusok ezt ebben utaznak. Természetesen, természetesen erről szól az egész mai világtörténet, és még azt is meg kell mondom ezzel kapcsolatban, hogy, hogy ezt a passzát tett még csak nem is a politikusok fújják. Ők is csak röpülnek ezzel a passzát széllel. Itt ennél mélyebb és alapvetőbb dolgokról is szó van, mint az éppen fönnlévő politikusokban az ilyen vagy, érdek, vagy mondani valója. Az ő érdekeik is más, magasabb rendű, hogy mondjam, átfogóbb érdekektől függenek. Hm. Na hát mindesetre, visszatérvén szolgyei színre, most egy, egy kis bekezdést felolvasok a, a indítványai közül, következőképpen. Csúfosan elveszítettük a 20. századot. Azok a vívmányok, amikről annyit harsonáztak, mint hamisak. Át kell alakítanunk az egész államszervezetet. Alulról, a helyi szinteknél kell kezdeni. A központi hatalom megtartása mellett türelmesen és eltökélten szélesíteni kell a helyi jogokat. Meg kell keresnünk a saját utunkat. Azt idekeznek bebeszélni, hogy nincs szükség semmiféle saját útra, Vegyük csak gyorsan át azt, amit nyugaton csinálnak. Pedig ott is, de sokféleképpen csinálják. Minden országnak megvannak a maga hagyományai. Egyedül mi nem akarjuk meghallgatni, mit mondtak nálunk, még születésünk előtt az okos emberek. Hát erről most eszembe jut az a bizonyos heroikus kezdeményezés, vagy próbálkozás ami 56-ban történt Magyarországon, ami pontosan ezt a saját útnak a megtalálását kívánta célozni, a munk munkás önigazgatással, és ö, ez az, amitől kellettel és nyugodtan egyformán eszmélye, nem mondom, féltek és fáztak. De hozzá kell még gyorsan tenni, ha már szózzányítjénél tartunk, uh -huh. hogy volt egy hasonló kezdeményez, 1917-ben, csak úgy hát, a szovjet, és ugyan ez az ország a Szovjet Unió névet vette föl, de azzal az első rendelkezés intézkedéssel szétvelte a szovjeteket. Ezeket a munkási katonatanácsokat, amelyek az önigazgatásnak a bádésai lehettek volna. Tehát bárhol, bármikor volt ilyen kezdeményezés, ettől nyugodtan és keletlen egyformán fáztak, és szóval csirjábban elfogytották. Hát a... és... Még egyetlen mondat, hogy az úgynevezett mostanára rendszerváltású, hogy komolyan felmerült ennek a lehetősége, de lebeszéltek minket róla. A, a mi rendszerváltásunkkal kapcsolatban vissza kell mennünk egy korszaknyit 1956-ra, mégpedig azért kell itt kezdenünk a dolgot, mert az égett világon mindenkinek teljesen fals elkívülésé vannak az 56-os forradalomunkról. Kezdjen mindjárt a legfontosabban. Ugyebár köz, hát közvélekedés, távvez közmegedés tárgya az, hogy a magyar forradalom október 23-tól november 4-ig tartott. Nem. A magyar forradalom október 23-tól szimbolikusan december 8-ig tartott, amikor vérfürdőt rendeztek a salgóltalánban felvonó békés tömeg között. Azért utána még mindig történtek események, de az már csak utóvédharc volt. A vérfürdőnek viszont az volt a üzenet, hogy mi most már azt csinálunk veletek, amit akarunk. A kutya se fog utánatok kiabálni, hogyha a föld alá tesszük az egész népet úgy, ahogy van. Senkinek se fotók kiállni, hogy tudomású. Tudomásul vettük. Na most ezért mondom, hogy eszemben nyolcadikáig tartott, de a forradalom második szakasza, a, a, a kegyetlen és talán az elsőnél is fontosabb és, és ö, ö, szívósabb szakasza, az akkor kezdődött, amikor a fegyveres harcok végképpen reménytenek voltak a, a 200 szovjet harcosra és a 10 ezer harckocsival szembe, hanem akkor kezdődött a társadalmi ellenállás. A társadalmi ellenállásnak akkor már tulajdonképpen egyetlen bázise volt, az nagyon komoly volt. A munkás tanácsok, amik még október vége felé kezdtek el szerveződni a üzemekben, akkor még politikai program nélkül, tulajdonképpen arról volt a vicces módon, hogy a Marxnál homályosan fölmerült csoportulajdon és gyári önigazgatás elvét kezdték el úgy spontán módon megvalósítani a, a, a gyári munkások. Mert ezt sem inkább nem lehet tekinteni a, a hát háború Putog, nem. Hát nem, nem szóval ennyi, szó, ennyi szóval semmi köze volt, nem volt ennek a horti rendszer pont ellenkezője volt a dolognak. Nem volt semmi köze a is Leninhez se, de mondom furcsa módon a fiatal Marx még viszont valami köze volt a, a dolognak. Tehát Marxista értelemben is nehéz volna revizionostárt nevezni. Na, csak azért teszem hozzá, mert abban az időben és és revizionostáknak titulálták, és végül is ezért kapták a kötelet főképpen a nyakukba, de meg kell mondom, hogy még ez is hazugság. Ez egyáltalán a bolsevizmusról annyit, hogy itt ebben a rendszerben még a kötőszó is hazugság. Semmi nem igaz. Még az ellenkező igaz, semmi. A lényeg az, hogy ezek a munkástanácsok tehát elkezdek szerveződni, mondom, eredetileg eléggé homályos volt, de mindez ez a valamiféle ö, gyári önigazgatás forma, ami ebben az esetben azt jelentette volna, hogy az állami adminisztrációt, tehát ezt a bolsevik típusú centralis igazgatást vette volna valamilyen módon, nem, nem, nem nagyon lehetett tudni még akkor, hogy milyen módon. Hanem aztán az történt, hogy miután elverték a, a fegyveres felkelést a, a, a szovjetek, akkor ezek után úgy átmeti, hogy minden közszatóan megszűnt Magyarországon a, a, a Közigalkatás szét volt, a kádárig semmiféle ö, a berendezkedése pillanatnyag nem volt, és akkor ebben a pillanatban, ö, november 11-12-től a gyárban már meglévő munkástanácsok elkezdtek kerületi munkástanácsokat ö, szervezni, és ezek aztán egy-két napon belül létrehozták a közös koordinációs szervüket, a Nagybútorbesti Munkástanácsot. Na most itt az előbb Gábor említette a, a 17-es szovjeteket, és itt egy lényeges különbségre fel kéne hívnom a figyelmet. A februári a forradalom, a február forradalom elsöpörte a cárizmust, és a dolog következtében tízezer számra alakultak a, a különféle gyárakban és a hadseregben a, a forradalmi tanácsok, szovjetek, ahogy ezt oroszul mondják, a, a szovjetosunika, azt jelenti oroszulói tanás. Mm. Ezek, a, ezek a tanácsok igen nagyszámúak voltak ezek, Önigazgatóak volt, tehát alulról szerveződött választott tanácsok, azonban rettentő sokan voltak, nem volt kapcsolatuk közöttük. egyszerűen hip-hop előtermet valahonnan a ködből egy bizottság, ami önmagát koordinációs bizottsággal nevezte. Ezt a koordinációs bizottságot azonban nem választotta senki. Saját magukon kívül. Most abban észszerű dologból kiindulva, hogy hát kérem, ennyi sok szervezetet koordinálni kell, ami valóban így is van, majd mi koordináljuk. Na jámbor munkások meg ezt bevették. Szóval ö, eltűrték azt, hogy létrejön a koordinációt ami aztán voltaképpen döntéshozó ö, ö, szervezeti választat egy pillanat alatt, mert én azt koordinálok, amit jónak látok. És ráadásul nem válaszolta őket senki. Úgy mellesleg szólva, a, a nagy októberi pucs az e, e, ilyen módon nőtt ki, a, a Pétervári szovjet elnökévé botormódon megváltozták Trockit, és Trotsky, ezt, a, ezt a, a nagy októberi tudni nem lenni, hanem Trocki vedette, ezzel is együnk tisztába. E, e, már az is mutatja, hogy miért pont november 7-én tört ki az egész, mert tudni akkor volt Trotsky születésnapja. Szóval Troszki vezette, e, mégpedig a pétervári Szovjet nevében e, vezette, e, amire akkor e, hát, volt jogosítvány, és ő volt a vezetője Pétervári szovjetnek, aztán amikor a boltsvikó győztek, a legesleges rók az volt, hogy hétkergették a Pétervári szovjetet a Szierózsa minden irányába, és bevezették helyette a, a pont az ellenközét, tehát ilyen fogva a szovjet az már nem volt egyéb, mint a központi bizottság végrehajtó szerve, és semmi köze nem volt az emberek akaratól és választáshoz. A, a magyar munkások úgy látszik, tanultak ebbe a dologból, mert semmiféle hogy bizottság így módon nem jött létre, hanem létrejött egy egyeztető fórum alulról olyan módon, hogy a, a, a munkástanácsok választották meg azokat, hogy képvisik őket, a gyári munkástanácsok választották meg a kerületi munkástanácsot, és a kerületi munkástanács tagjai választották meg a nagybudapesti munkástanácsot, ami egyébként férítésneheség gyakorlatilag országos hatókörű szervezet volt. Tehát, amit a nagy Munkástanács és annak a vezetője Rácz Sándor mondott, a szentség volt Magyarország valamennyi munkása számára, és ebben a pillanatban természetesen a, a, a munkások mögött valódi népfontettség állt, tehát az egész magyar társadalom a munkástanácsok mögött, tehát azt, azt természetesen nem kell mondom. A többi forradalmi szervezetet, amik a közigazgatásban szerveződtek, a úton likvidálni lehetett, de hát a munkások azok erőt képviseltek, azokkal nem lehetett ilyen módon Annyira nem, hogy a szövet megszállott vadlok vezetője végén már közvetlenül a munkástanácsat azok a kádár megkerülésével. Ekkora, ekkora hatalom volt a munkástanács ez időtárgy, most a munkástanácsoknak volt ö, egy, egy ö, határozott politikai és kevésbé különírt társadalmi ö, programja is. A, a politikai program végre még Magyarország szuverenitásának helyreállítása volt. Ezt a politikai programot Bibó István összeállítása alapján tették magukévá a munkásnásokat. Hát a Bibó, aki a nagy kormány egyetlen hiatalban maradt minisztere volt, megfogalmazott elaborátumot, hogy hogyan kell Magyarországot ebből a sőt kivezetni. Most ennek, a, ennek a lényeg az volt, hogy Magyarország szuverenderségét vissza kell állítani a több párt rendszerrel együtt, de Magyarország egyáltalán nem kíván hatalmi tömbcsatlakozni, sőt éppen elkezőleg a kompromisszumnak az a lényeg, hogy mi benne akarunk maradni ebbe az úgynevezett szocialista világ nem kívánunk még csak ausztriai mintális emlegeséget sem e, elérni, benne akarunk majd csak éppen hagyjanak nekünk békét, menjenek el a, a szovjetek, és engedjék meg nálunk a több párt rendszert. Ez menjenek el a szovjetek, ez a történelmileg tekintve egyáltalán nem volt egy abszurd felvetés. Tényleg, gondolják csak végig, hogy, hogy Cseszlovákiában akkor még eleve nem voltak szovjet csapatok. Lengyelországban nem sokkal előtte, néhány nappal előtte történt a megjegyzés, hogy Lengyelországból is kivonják a szovjet csapatokat, és lényegében ki is vonták onnan. 1958-ban kivonták a szovjet csapatokat Romániából is. De mondok még egy különben. 1962-ben Hruscsov nagyvonul felanyadta a Kádárnak, hogy Kádár elvtárs, kivonjuk minden titőletek a szovjet csapatokat. És a Kádár azt mondta, hogy nem Hrúzcsóv elvtárs jog volt, se, ti itt maradtok. Szerintem a Kárdár János azért még például hozzá kell tenni, de csak azért mondtam el ezeket, hogy nem volt abszolút felvetés az, hogy ebben a helyzetben menjenek ki a szovjetek, Magyarország pedig garanciát vállal, hogy nem fog kiszagadni a hatalmi tömbbe. Tehát lényegében ez lett volna a kompromisszumnak a politikai oldal. Egyik, A külpoti oldal, a belpoti az, hogy hát engedézzék a több pártért, hogy ezek a pártok már meg is halagultak. Lényegében a 45-ös pártstruktúra látszott körvonalazódni, tehát a kommunista párt, a szociáldemokrata párt, a nemzeti Parasztpárt és a, a kis párt koalíciója lett volna ez, amely vezető az országot, és ezt a több pártrendszert, ezt egy tavasszal végrehajtott választáson lehetett volna realizálni, és hát a, a, a Kidolgozás kidolgozása arról szólt, hogy miképpen kell odáig eljutni, és mi történjék a, a tavaszi választáson. Mindenesetre a Bibo és a munkástanács úgy vélték, hogy a választásokat már csak a lehet igazából megcsinálni, hogyha ténylegesen a már kivonultak Magyarországról. Hát, amíg itt vannak, addig illúzió volna független választásokról beszélni. Dehát ez volt a, a, a belpolitikai program, a program pedig az volt, hogy a, a tulajdonformák egyenjogúsága. Tehát az időt át úgy gondolkodtak, hogy, hogy a, a, a, a, a, a teljes reprioritációt nem lehet megcsinálni, tehát nincs szó arról, hogy a nagybankok és a, a nagyvállalatok visszakerülnek egy magántőkés tulajdonba, hanem ezeket valamiféle tulajdonba kellene tartani. A, ennek a formája az lett volna akkor, hogy tulajdonképpen a a gyárnak az elvi tulajdonosa maga az emberek összessége, aki munkástanács formájában, jogi formában vezetnék a, a gyárat. Természetesen a munkástanács nem egy operatív vezetőszerv, hanem arról van szó, hogy a munkástanács választja meg a gyár tényleges és vezetőit, igazgatót, főmérnököt, ezt hasonlókat, és azt mindentől ők a féle menedzserként vezetnék. És kis gondolat, hogy Jugoszláviában nem valami hasonlót valósítottak meg. De igen, jó pár évek később, jól a felvetésére e, Jugoszlávon tító bevezette ezt a fajta e, dolgot. Most e, a Jugoszláv Jugoszláv példálat a szálltában ellenpélda azoknak főlhözni, hogy ha, azzal, hogy 5 jutott, de nézetem szerint e, e, nem nem igazán jó ellenpélda a Jugoszláv e, e, dolog azért jutott csődbe, mert egy szájból nem lehet hideget és meleget is fújni. Tehát Tito ragaszkodott a kommunista diktatúra megőrzéséhez, és emellé próbálta bevezetni a, a, a közvetlen gyárigazgatást. A, a, a, ráadásul még egy olyan országban a még nagyon súlyos lappangó nemzetési ellentétek is ö, sújtottak. Most Tito az ellentéteket le tudta folytani ö, a diktatúrájával, de lehet látni, hogy amint Tito meghalt és szétfosszott a diktatúra, kirobb vantak az eddig lefolytott ellentétek. Tehát egészen másképp, és sokkal okosabban is beletett, és be kellett volna rendezni, és egyébként a Milován Gyílasz, akinek az volt az egész, az egy nagyon más pályafutás ért után, mint Bibo, de lényegében hasonló álláspontra jutott el. Tehát ez a fajta uh, népi demokratikus álláspont, ahol most nem, nem gúnyúból mondom a népit, hanem, hanem a szó közvetlen értelmében. Tehát itt arról van szó, hogy, hogy olyan demokratikus forma, amelyik a nagyjából már akkor lehetett látni lehetett a, a 950-es évek közepelt táján, hogy a nyugaton kialakult tömegdemokráciák valamiképpen nem igazán működőképesek. Azóta már többet mondhatjuk azt működés működésképtelenek, de már akkor is lehet látni, hogy ez baj van. Úgyhogy ezek a ilyenféle lefunkisetek, mint a bíboje meg a hiraszén, ezek voltaképpen arra szolgáltak volna, hogy miképpen lehet működőképessé tenni a demokráciát. Most egyébként erről fogunk ottovább jól beszélni. Tőlük teljesen függetlenül, amennyire tudom, ismertüknek a hiányában Szózsaizin is nagyon hasonló elgondolásokra jutott, és erről fogunk beszélni. Na most e de hát ez lett volna a fő dolog, hogy, hogy ezek megmaradnak e, valamilyen kollektív tulajdonban. Létezik ezen kívül, hogy kell, hogy létezzen kimondottan állami tulajdonú dolog is. Hát csak a példakedvét múl nyilvánvaló, hogy a vasutat kimondottan állami tulajdonban kell tartani, és ezen kívül velük egyenjogú formában létezik a kisvállalkozáson, egy széles e, skálája. Tehát magyarul a, a úgynevezett kulákokat nem kell halára vegzálni, gazdálkodjanak szépen jól és okosan, az értenek is. A, a, a, a, a különféle szerelőket e, e, szintén támogatni kell, ezeket senki sem fogja sanyargatni, épüljenek fel a piagazdaság törvényei szerint, és dolgozanak, gyarabodjanak ahogy a képességeiből telik. Hmm. Nagyjából ez Meg volt. A szövetkezetek, bocsánat. Most a, a, a, a, a, igazi a, a szövetke, szövetkezik is nagyon lényegesek, úgy <gül> azt tudom mondani, a szövetkezetekről, hogy Magyarországon már a 30-as évek végetáján nagy figyelem fordult a dániai szövetkezetek irányába, tehát akkoriban elméleti munkák születtek, főképpen a társadalmi viszonyok nem nagyon voltak alkalmasak a szövetkezetek kidolgozására, de az elméleti a megalapozó munka az nem volt csekészség, mert 45-ben a földoszlás után a már megismert dán minták alapján a kis gazdálkodók, új gazdák és a, a, a kis parasztok spontán módon elkezdtek mintájú, tehát értékesítés szövetkezeteket szervezni. Most, Most a, a ne vizkedvért... lefeledkezünk az érel teljesen. A vízkedvért még, még egy hozzá azt, hogy 1945-ben ezeket a szövetkezeteket, szövetkezeti mozgalmat épp a kommunisták ellenkezése folytotta meg. Miért? Hát kérem, azért, mert egy olyan szövetkezet, amit nem a pártközpont szervez meg, hanem maguk, az emberek, az ellentétes a kommunizmus lényegével. Úgyhogy vicces dolog, hogy a Magyarországi szövetkezeti Mozgalom ellen léptek fel a kommunisták kezdetben, de mindesen ténykérdés. Akkor ez már nem maximál, hanem út, igaz? Ez, ez, ez teljesen Lenini hmm. út volt, és Lenini út volt, szóval mindegy, ez, nem akarok a maximusi dolgával foglalkozni, ez már úgy is megbukott. De hát lényeg az, hogy, hogy ilyen ö, ö, hát társadalomportlik alapokon kívánt megszerveződni. És természetesen a diktatúra nélkül hát azt uh -huh. talán is hozzá. Na most, ö, hát ez az egész volt az, aminek végül is ö, lehető legbrutálisabb véres módon véget vetett a, a, a bolsevistáknak a uh -huh. felépése, és hát minket bepofosztak abba a Kádári útba, amiről ö, az, hogy szózja azt mondja, azok a vívmányok, amikről annyit harsonáztak, mint hamisak. A, a kádárizmus Magyarországot egy tökéletes zsákutcába ö, jutatta. de módon ezt nehéz volt észrevenni első ö, pillanatra. Azért volt nehéz észrevenni, mert, úgy csak egy számot mondok, 1967 és 1987 közötti 20 évben a reáljövedelmek Magyarországon éppen a kétszeresükre nőtte. Soha nem történt ilyen Magyarországon, és nem is fog soha ilyen többet történni. Most ezt ezt a kétszeres növekedést ezt prosperitásnak érezheti, aki akarja. Most erről megint van egy hazugság elterjedve. Ez a hazugság az, hogy ez a növekedés, az eladósodásunk ö, ö, ö, ö összefüggésben történ. Nem igaz. Ez a növekedés... ...nek semmi közel adósodásunkhoz. Az adósodásunk olyan módon következett be, hogy a pénzt részben ellopták, részben elpazarolták. Ez a növekedés abból következett be, hogy a kádára fél szemét behújta, vagy kacsindulta, vagy mi a fene, úgy tett, mintha nem venn ész, hogy mit csinálnak az emberek. Amit az emberek csináltak, az pedig nem volt más, mint a koméus játékszabályának a áthágása és irtuatos mennyiségű többletmunka. Szó szóval szerint hülyére logoszok magunkat ebbe a húsz Ezzel az egész rendszernek az erkölcsi tartását is nyak, nyakát történt tulajdonképpen, vagy Így törte. Így van, szóval, szóval <coughs> végre, mint egy olyan, egy olyan államrendszer, amelyik arra épül föl, hogy a törvényeket meg kell szegni, mert másképp nem tud maradni, egy ilyen államrendszer önmagát tulajdonképpen eleve halálra ítéli. törvények nem azért valók, hogy megszegjük őket, hanem arra, azért valók, hogy betartsuk, hogy az életünket. Na most Magyarországon ez volt egyik a egyik legsúlyosabb vörös a kommunizmusnak, és változaton él tovább. Minden mai napig meg kell szegni a törvényeket, hogyha élni akarok. Adót kell csalnom, villamoson biccelnem, a szerződéseket megszegnem. Ö, Egészen hírheten megbízhatlanná váltak a magyarok minden szerződés megalapodásban. Szörnyű sokat ártunk ezzel magunak már középtávon is, mert elvesz, elvész az üzleti hitelünk, aminélkül nincsen igazi egy prosperitás. Most ez a kommunizmusok az, az örökség, amivel a rendszerváltás egyáltalán ö, nem is kívánt szembenézni, sőt éppen ellenkezőleg még egy hatalmas lökést adott a, a dologhoz, mert, mert ez az egész hozzám... Ez az a dolog, ugye, amiről miben sose beszélünk, sincs sose az elmélet szintjén tárgyalva hanem ezt mindenki otthonról hozza, úgymond, vagy megtanulja az idők során. Észre se veszi ez, olyan, mintha valaki mondjuk rossz, modorú, és ö, ö, ö, piszkálja állandóan az órá társaságban, és ö, megszokta, és sosezt ütöttek a kezére, és ezért az ezüst izékan alatt ö, elegánsan eltartva ö, szedik ki a fikát az órából. tehát ez... ez aki ebbe született bele, az ezt nem veszi észre, hogy ez mennyire diszonás, nem? Tud, Géza, addig, addig, amíg én tolok ki másokkal, addig, addig nem veszem észre, addig remeg a dolgok, baj, akkor kérdezünk, hogy mások tolnak ki én vele. Uh -huh. Akkor szóval jön az egy kicsi fölháborodás. Uh -huh. Mi is az a disznóság, ezt csináltak? Tehát, kérdő, én előtte már tíz alkor, mert csináltam másokkal, az nekem fel se tűnt. Most hát így, hát ilyen módon húlik uh, vagy megtönkre egy, egy társadalom, uh -huh. és, és hát itt térhetünk vissza az eredeti gondolatunkra az 56-os után. Tehát ezt azért egész, egész 50 os azért volt szükség, hogy érzékeltessem, hogy letértünk az 56 útról. Egyet tudni, ne felejtsünk el. Ez a csillag, ez ott van, amiután igazodnunk el. És ez a csillag akkor is ott van, hogyha hozzávezető útat Ertola szólja, vagy a vörös tenger, vagy az Atlanti óceán. Ettől függetlenül az irányt ez a csillag mutatja. Most itt mindenkült fontosnak tartanám, tehát az, hogy a, a dátumokat helyreállítsuk. Tehát az 56-os forradalmunk december 8-ig tartott. Nagyon kérem minden hallgatott, jól jegyezze meg. És a forradalomnak kapcsolatos összes ellentmondás és probléma mind abból adódik, hogy ezt a, a mondat másik felét ezt mindenki elfelejtette. Márpedig nekünk, magyaroknak ezen kívül nincs más útunk. És meg kell keresnünk a saját utunkat, idézhetem Szózsanyi itt van a saját utunk. Itt van a saját utunk. Én Most szerintem a következő bekezdés. Igen, én, én csak igyana. vissza szeretném érzi, mert nagyon nehogy a gondolat szét, hogy mondjam, ne találjon vissza a kiinduló pontjára, hogy jól gondolom-e, hogyha ennek a csillagnak a modern megfogalmazása, mert végül is, amit itt Szózsanyi ad, az, az ma már bizonyos Hát alternatív gondolkozók körében az egy, az a legvágyottabb dolog, és ez pedig alulról helyi szinteknél kell kezdeni az egész államszervezetet átalakítani. Igen, türelmesen és el Eltökélten szélesíteni kell a helyi jogokat a központatalom megtartása mellett. Ez egy jövőben mutató dolog, amiben ami alig van olyan ország, ahol, ahol ebben igazán nagyon nagyot léptek volna, már pedig az emberek számára mindenütt ez az egyik legkivánatosabb cél. Most, én, igen. én gondolom, hogy ez ez a gondolat az, ami ott is megvolt, és ott mondjuk a munkány, mert csak pont ezt mutatják, hogy valami alulról fölépül, és nem fölülről találják ki, hogy, hogy ez hogy legyen. Na most ez egy nagyon lényeges, ö, ö, ö, ö, tényleg alapvetően fontos gondolat, a munkás tanácsok, mint a példa is mutatja, pontosan erről szóltak. Erről szólt volna a 17-es szovjet is, hogyha a borcsevikok, illetve a Koordinációi Bizottság és a borcsevikok körös erővel nem likvidálják. De az orosz szervező de tudni kell egy sokkal régebbi ö, ö, példát is mondani rá, Akvinói Szent Tamásnak az állal elmélet, amelyik pontosan ugyanígy indul ki adó szerveződésből. Sőt, hogy még többet mondjak. Ez nem egy, egy osdi a középkori dolog, hanem ez az a aminek alapján le legalábbis elvileg az Európai Unió felépül. Uh -huh. Úgy hívják, a subsidiaritási elv, uh -huh. a alul felépülő Most a, azt kell mondanom, hogy ez a dolog igazából véve furcsa módon középkorban nagyjából élt is ilyen módon. Ezt a, a alul fölép, fölépülő társadalmat igazából véve a a 19. század végetáján megerősödő úgynevezett nemzetállamok zúzták szét. Nagyon szép, hát nem szép klasszikus történelmi példa, ami Magyarországon történt. Magyarország, a rendi Magyarország demokráciája, tulajdonképpen a, a megyék demokráciája volt. A, a minden birtokos megyében Alani Jogon tagja volt a megyegyűlésnek. Ország ebből úgy állt össze, hogy a, a megyegyűlések delegáltak két főt a a, a országos uh, rendi diétában, és aztán ezek, mint Magyarország lefő törvényhozó szerve csináltak, amit csináltak. Tehát szóval a lényeg az, hogy a, a, a rendi Magyarország az ilyen módon alulról szerveződött ország volt. Ez és kötött, nem, kötött mandátum volt, az el kell Most azon kívül kötött mandátum Azért, azért, a, a, bocsán, azért, azért, nyilván a kritika azért merülhetett ezzel föl, mert nem legalulról szerveződött, hiszen, a, hiszen nem, ez a csak nemesség. a nemességnek a adta meg a. a most, igazi. Következő. Ez, ez, ez a demokrácia úgynevezett rendi demokrácia volt, természetesen csak a nemesi nemzetnek a tagjai ö, ö, voltak ennek a demokráciának a, a, a, a alanyai, de viszont itt emlékeztetem, hogy a Istvánnak erre a felejtetlen mondására, ami így hangzik, az urak szabadsága is egy fajtája a szabadságnak. Arra van itt szó, hogy az ilyenfajta előgoktól nem úgy kell megszabadulni, hogy megszüntetjük őket. A, szabaz, a, a szabadsághoz úgy, hogy valakitől elveszünk valamit, nem lehet eljutni. A szabadsághoz csak úgy lehet eljutni, hogy valakinek adunk valamit. Egyébként a 48-as törvények pontosan ezt így csinálták. Nem vettek el senkitől semmit, hanem kiszelesítették okat. Na, ez volna a, a, a fejlődésnek adása normális, tisztességes ö, emberi útja. és a kiegyezés után viszont fordítotja történt egy olyan beavatkozás az államrendszerbe, ami lefejezte a megyéket és létrehozta helyette a centralizált államot. A centralizált államot egyébként az időtájt Euróban minden országa svájc kivételével létrehozta, mégpedig abból kiindulva, hogy készülnünk el a háborúra. Most egy kétségtelen, hogy a hadigazgatás az valóban centralizált, demokratikus hadseregvezetés nem képzelhető még csak else, mm. eh, ahhoz centralizáció kell. Most a, a 1800-as évek végét, végfelé tájt, ha eh, békét akarsz készülni a háborúra jelszóval, minden állam a háborúra kellett készülni, aztán végül is jelszültek a puskák, mint tudjuk. <kül> Na most, hát ilyen módon épültek fel a centralizált államok, és valóban el kell ismerni, hogy egy, egy háborúban álló ország számára más nem is képzelhetően. Viszont a kérdés az, hogy miféle világ az, ahol minden percben háborúra kell készülni. Most ebből ennek az ellenhatása képen, amikor a második nagy világháború után kicsit mint ha kihozonott volna Európa, akkor elkezdtek gondolkodni egy új államszerzés jelven, és visszatértek a középkorhoz, ami azt jelenti, hogy a államrendet úgy kell megalapítani, hogy alulról kisegységekből szerveződni, hát ennek megvannak a maga ö, működési szabályai, hogyan lehet ezt működőképesé Nem a technika, majd később lehet, hogy egyszer erről is fogunk beszélni. Maradjunk egyről ennyiben, hogy igenis meg lehet nagyon kiválóan szervezni ezt az államot alulról, sőt, még többet mondok, az Európai Uniónak legalábbis a deklarált elve pontosan ez. Uh -huh. Az orosz szervélőtálam. Tehát másképp az Európai Unió csúnyán belezavarodt a saját maga kívásaiba, különös tekintettel arra, hogy beléptek a dologba a multik, és, és innentől fogva az egész Európai Uniónak a alapvető szervélési politika csúnyán megzavarodott mindenféle egyéb érdekeknek a felbukanása miatt. Akkor most következik, hogy a, a tovább lépés. Tehát van egy, a következő bekezdés, ahol ki is emeltél egy pár sor, esetleg ezt még. Igen. Ha, ha, Na, hát, meg a hallgatókkal. Hát akkor nézzük meg a, a tovább folytatást. Eddig, eddig beszéltünk arra, hogy miképpen kell az állam megszerveződnie. De ez még kevés. Most idézek. Kimondhatjuk, a társadalmi berendezkedés másodlagos az emberi kapcsolatok légköréhez képest. Ha az emberek emberségesek, Elfogadható minden tisztességes politikai rendszer. Ha viszont az emberek gonoszak és önzők, akkor a legfejlettebb demokrácia is elviselhetetlen. Ha az emberekből hiányzik az igazságérzet és a becsület, az kiütközik minden rendszerben. Nekem a szolajdajtás szót az eszembe, amit nem mindenki tud talán, a szolajd vagy a latin szó, azt jelenti, szilárd. Tehát, ha a meggyengül, vagy elvész, akkor a társadalom kötőanyaga vészed és minden széthúlik, individualizál szétesés a vége, és így egyenként könnyelvenni velünk. És ezt látom a korunkban, hogy ez a fajta a szolidaritás az egymásra figyelés, a normális emberi kapcsolatok helyében jön az a gonoszság és önzés. Hát, most ezzel a mondattal, amit idézszél, mindenképpen foglalkoznunk kell, mert most még első hallásra olyannak hangzik, hogyha az emberekben lenne valamilyen hiba, miért, hogy gonoszak és önzőek, és talán ez a dolog áll, és az ember talán lehet, hogy gonosz és önző, de vajon mitől válik nagyon ilyenné, vagy, vagy zavaró módon olyanná? Ö, mert ha ebből indulok ki, akkor ez, ez majdnem azt is mondhatnám, hogy ez egy reménytelen jövőkép is az emberek, hajlanak a gonoszságra, és az önzésre úgy tűnik legalábbis, hogyha hagyják őket békén, akkor, akkor a vad világban vadul cselekszenek de ez ez a, a vad keleten vagy a vad nyugaton, Igen. hogyan működik ez itt, a dolog. E, e, hajlamosak vagyunk a rendszerváltást adtáni a dolgokat, de nem így van, ahogy a Bandi is elmondta, jóval régebben kell visszamenni, valóban a Kádár rendszernek az világába hát tehát, a pagyúltra hát, ne kell, kell, kell menni. E, ez Én szemem természetesen visszamehetünk, akár Szent Ferencig is. Nem, e, csak úgy igazadban, ha a társadalomról beszélünk, akkor, e, akkor itt, itt kell, kell, kell e, keresnünk egy olyan tényezőt is, én úgy érzem, hogy van, ami a vezetőknek a felelőssége ebben a kérdésben. A szemlélet, a szemlélet szempontjában mondom, amit mondok, aztán akkor átadom a szót, hogy én számomra 56 civilizációs határpont. Éles Még Méghozzá nem is politik alapon mondom, hanem civilizációs, kultúrás szinten mondom a dolgot, hogy az emberek valahogy előtte még tartották a magukat belül még megvolt a tartás, és utána ezek a, hát ahogy költök szólták belülről rágó férgek, ezt föleméztették ezt a belső tartást, és és ja, ha a 6, akkor én is elkezdek lopni. Szóval nagyon-nagyon ezeket ezek Én ez ezek az emberek voltak, nagyjából. Most a, ha tömeget nézed, úgy átállsz. Szóval a következő, itt a Gábornak teljesen igaza van, hogy 56 a fordulópont, mm -hmm. tehát ide, ide kell viszonyulni. 56-nál régebb időkre már csak legfőbb történelmi hasonlóságok kedvéért érdemes, de most egy pillanatot vessünk arra, hogyan alakult ki 56. Rendkívül érdekes a, a előtörténet. Tudni Magyarország a, a igazságtalanságokon, a társadalmi egyelőtlenségeknek, kivagyiságnak és ehhez hasonlók, egy, egy valóságos mintaországa volt a emberek kölcsönös ellenségeskedés, egymás lennédés és ez hasonló. Rendkívül erős társadalmi és rétegkülönbség és ellentétek voltak. De ezek megvoltak a falunk belül is, megvoltak a, meg a gyáron egy belül is. Egy, egy nagyon rossz hagyomány, mit kialakult. Valamiképpen nagyjából azt is tudjuk, hogy a, a, a eltorult kapitalista fejlődés eredménye Magyarországon, de mindegy. E, itt jött be a dologba az, amit kommunizmusnak nevezünk, pontosan a kommunista diktatúrának. Ez a kommunista diktatúra néhányi veforgás alatt megcsinálta azt, amit Szalámi taktikának mondott a nagy Rákosi Mátyás értás, ami azt jelentette, hogy megpróbálom felsorolni Első menetben Ripitjára verte a nagy tökéseket. A második menetben Ripitjára verte az arisztokratákat, Ripitjára verte a történelmi magyar középosztályt, Ripitjára verte a gazdagparasságot, Ripitjára verte a középarasságot, Ripitjára verte a szervezetmunkásságot. Az éget világon minden társadalmi osztály szétzúzott. Egyházat. Egyházakat is természetesen, mm. ö, szóval, ami volt Magyarországon, minden szétzúzott. És ebből az egészből a kommunizmus erőfezésnek eredményeképpen létrejött az, amit egységes magyar népnek lehet mondani. Hmm. Itt mindenki megkapta magait. Hát akkor egyformák vagyunk. Ö, ö, sose felejtem el, egy öreg arisztokrata mondta az időtájt október végetáján egészen meghatottan az apámnak a magyar nép felkelésére ö, utalva, hogy hát ezt mi soha nem lettünk volna képesek megcsinálni. Úgyhett, hogy mi arisztokraták. Mm -hmm. Természetesen igaz, hogy nem lettek volna képesek. Most hát ilyen, ilyen módon alkult ki az, amit egységes magyar nemzetnek mondanunk, ami először volt, jött létre a történetben, és tulajdonképpen a forradalomnak a leverése... Azért, a, minden, ha a képnél maradunk, ez nekem azért olyan, mint amikor Egységes, ám, de mint egy darálóba le vannak darálva. Hát ezért ez, ez egységes, Na, de, de akkor de... alakulthatott volna ki belőle. Hm. Mennyi sebből vérzik? Ö, Géza, nem? nem, nem. Itt éppen, az muta, éppen a történetnek mutatják azt, hogy az egészben egy általános szolidatás jött létre. Mm -hmm. Hát ott, nézzük például a kommunistákat. Kérem, Magyarországon több mint másfél millió pártag volt az időt, Hát ha ezek a pártagok csak ennyit tesznek a rendszerüknek az érdekében, akkor semmiféle fekvés nem törhet ki. Másfél millió. Uh -huh. Kér, ez, ez, szó se volt arról, hogy ki milyen pártag. Na most a, a, a akkor jelszó az, ami egybefogott mindenkit, úgyhogy aki magyar velük tart. Uh -huh. A Pumgrász Gerge, a Korvinköz parancsnok erről azt mondta egyszer, hogy fogalmam nincsen ugyanarról, hogy mennyi pártag volt a Korvinköz harcosai között, mert senkitől se kérdezték, de láthatatlanul is tudja rengeteg sok. Uh -huh. Egyébként meg most eszembe jut megint Szózsányicin. A, a, ő azt mondja az egyik könyvében, hogy a pártok közötti különbségek olyanok, ö, mint a Fodor, Habfodor a tóltükrén. Tehát akkor milyen különbségek számítanak? A tisztesség és a tisztességtelenség közöttiek válaszolja. Ezek számítanak. És 56-nak pontosan ez volt a lényege, és itt visszagérünk a kérdéshez, hogy hogyan jönnek a, a, a a, a gondosság és az önzés hogyan jön ki. Úgyhogy ez a válasz szóval az emberek szívén keresztül húzódik. Tehát kedvező körülmények között ö, a tisztesség ö, fog ö, előtérbe kerülni, illetve úgy fog működni az egész, hogy a, a tisztességtelnek ezt egész egyszerűen kivetik. És a nem is kell hozzá erőszak. Hát a, a, a munkástól csak olyan módon váltották meg igazgatót, oda mentek a, a, a kiatalban lévő bunkóhoz, aki eddig volt, és ha megkérdezte Józsiát, hat ökör vagy hozzá, te magad is tudod, nem fogunk mi bántani téged, gyere kalapás egy kalapás, ősz uh -huh. vissza dolgozni mihozánk, uh -huh. és a gyára pedig rábízunk a mérnök úrra, aki sokkal jobban ért hozzá a dologot. Mert uh -huh. nem volt, egész egyszerűen az alkalmatlan embereket leváltották saját erőből. Uh -huh. Na, ilyen módon győz a tisztesség a tisztességtelenség fölött adott különböző. Között. Na most, no, azért te... én arra is kencek, mert, mert ugye a jövőre építünk, hogy, hogy lehet ez föntartani. mondjuk 56 nak a, a, a súlyos. Bánata az, hogy végül. Nem, nem bontakozott ki, tehát magyarul végetét letörték. A most a 56-ot... 56 hát azt nem láthattuk, hogy ez például, ez hogyan bontakozhatott volna, és, és ez nagyon, hogy válhatna ez a, ez a ez a eszme egy társadalom formáló erője. A társadalom, én mondtam Látni nem láttunk ilyet. Lá a ilyen de társadalom? De akkor nagyon ne, ne, ne, ne. Olyat, amelyik utána 5, 10, 25, 50 évig föntartja ezt, és kifejleszti. Következőt tudom mondani, a, a a, a 56 tanúságát az emberek első melyben olyan mondóan vonták le, hogy is semmiféle kollektív érdekérvényesítését nem képzelhető el, de én majd érvényesülni fogok. Mm. Tehát ez volt az a jelszó, ami, ami voltak a Kadar az alapja is. De azért az a helyzet, hogy, hogy ez, ahogy én érvényesülök, aztán ti meg le vagytok ejtve, ez azért bizonytalan egyensúlyú állapot volt, ami elvileg korrigálni is lehetett volna. Volt, volt egy-két olyan nyom, ami arra mutat, hogy ezen érvényesülök. ez éppen nem inkább az emberek keserű, keserű reakciója? Ö, ö, mert hát Élni kell. Él, élni kell. Lehet, élni most, kell, gyerekeim vannak, hát most mit csináljunk? Jó, jó, érzed, akkor, de, hát akkor, hogyan, Én élni többféleképpen lehet. lehet én él, mm -hmm. többféleképpen lehet. Lehet úgy is élni, hogy, hogy, hogy meg vagyok valahogy a, a, a maga migán szerény szintjén, mert az el kell ismerni, hogy a megélhetés szerény szintjét a kommunizmus biztosított az embereknek, mm -hmm. nem úgy, mint a globalizáció. a globalizációban bele lehet dögleni, az embereket. A kommunizmusban nyomorogni lehet, de úgy főszabályként a kommunizmusban nem halnak meg az emberek. Na, vannak eset amikor igende, de alapján a kommunikus működés ez az, az, hogy az emberek nyomor szinten azért de élhetnek, nem ez hozzá tartozik hálap. a játékszabályokhoz. Igen. A, a, a globalizális szóhoz nem tartozik hozzá, csak ezt tisztázunk, hogy hogy mi az, ami rosszabb lett időközben. Most tehát, tehát emberek élhetnek valamilyen szinten, a probléma nem is itt kezdődik, a probléma ott kezdődik, hogy amikor én elkezdek olyan módon érvényesülni, hogy téged letaposlak vele. Mm. Most a, egyszer a Pucsga Imrének hallottam egy elkeseredett kiszólását, ami úgy hangzik, hogy a Kádár János legnagyobb bűne az volt, hogy a 80-as években a, a VGM-ek megszervezésével szétverte a solidaritás utolsó formáját, a munkai szolidaritást. Ugye a végemnek az volt a lényege, hogy a, a vállalati igazsági munkaközösség, fiataloknak a hát fiataloknak sincs már erről. De ez a vállalati igazsági is azt jelentette. A lehetőség volt az gyáron belül. Alapján. A gyáron belül igen. mindenféléket ott dolgoztam is, meg azon kívül, csináltam valami fenezőjelmi vállalkozat, ami szerződés alapon végeztem a munkát a gyárnak a számlára. Most ez közgazságilag abszurd... Az úgynevezett ki, hogy a nyolc óra után bemaradtak és még leúztak egy másik 3-4-5-6-8 órát, és igen. ott megkeresték a fizetésüknek az ötszörösét. Igen, A, a, a gyár eszközeivel, és nagyon sokszor az anyagai. A iskolából a takarított teretet bocsátani, és a pedagógusok maguk takarították az iskolát végén be. Szóval és e, jobban kerestek, mint tanárok? Hát jobban kerestek, mint tanárok. <gül> most tehát ilyesféle utasítások voltak. Ez egyszerűsítés, nem Ez, ez, ez közgazdaság teljesen abszurd, nem megyek igen, bele, igen. hogy miért, de nem is ez a fő baj vele, hanem társadalmilag. Milyen módon az a valami, az embereknek az a szándék, hogy ezt a gyárat esetleg jóbaítani, ezeket a hülye igazgatóktól meg kellene szabadulni. Uh -huh. Itt normálisabban kéne veden dolgokat, uh -huh. ezt az egész általános lezülést meg kellene állítani, visszaforítani. Azáltal, hogy végén van, azaz uh -huh. a pont a legaktívabb embereket, akik ilyesféle folyamatoknak a természetes vezetőjletek volna, ezeket az embereket úgymond inaktiválták. Uh -huh. Uh -huh. Öregen ne foglalkozta a gyárral. Ott van az szervez meg magadnak és a, a havarodnak ezt a munkát, aztán azzal fogsz háromszoran így keresni, uh -huh. mint a fizetésed, és ne törődjélte a többi de. Az... a ezek a, a legjobb képesség emberek pont abban voltak érde, érdekeltek, hogy a gyárba elég rosszul menjenek a dolgok ahhoz, hogy nekik módjuk legyen megmutatni, hogy, hogy ez hogy lehet le er megcsinálni rendesen. Ilyen pontosan, pontosan, pontosan erről van szó. Tehát ilyen, Nagyon sok igazság van a Pocsga Imrének a, a megérzésében, hogy iszonyatos társadalmi kárt okozott mm. is, de szerintem ez elhanyagolható társadalmi károkhoz képest. Nekem most egy, egy nem, nem akarom kerékbe törni a beszélgetést csak egy ilyen történelmi pillanatban, amikor mondjuk létrehozták ezeket a válti gazdaságokon, közösségeket, akkor az elméleti tudós, társadalomtudós vagy gazdasági szakember az fölismerheti ennek ezt a ellentmondásosságát? Vagy ez csak akkor ki, amikor már egy pár éve működik, és látjuk, hogy ez, ez, ez nem igazán kedvező. Na most a kérdés jogos és és a a, a válaszom nagyon elkeserítő. A a, a mértékadó közgazdászok azok most nem tudom, hogy hogy ö, a a a fizetett ügynökei voltak e vagy pedig egész egyszerűen elméletileg teljesen képzetlen a, a világot abszolút nem ismerő ö, ostoba barmok, ö, akik egy-két elméleti tézist tudtak legfeljebb, amit egy Nobel-i amerikai közgazdász 30 évezett év megalapított, és ezen kívül közük nem volt az egész világ működéséről. Hogy melyik áll fel kettő közül, azt nem tudom. De egy a lényeg, hogy, hogy egyetlen mértékadó közgazdász nem emelte föl ezzel ellen a, a szavát, akinek esetleg nem tetszett a, a dolog, annak hangja nem hallatszott el még a gyárkapú kívülükse se. Szóval e egyáltalán nem lett, nem volt, nem lett volna nejét fölmérni azt, hogy ez nem vezet hová. De, de aki ezzel fog, de azért volt a, mondjuk a, a ilyenek, mint a Rizska Tibó a jászosú mm -hmm. azért azért látták, hogy ez hülyeség, de, de mi a fenének látták, semmi értelme és semmi hatás. Nem Na, volt. A, nem is volt laposztva. De lapot, lapot nem osztották, mm -hmm. nekik a hangus se alaszott messzire, mm -hmm. úgyhogy, úgyhogy ez így, ez így ment. Ö, hogy, hogy magában a Kádárban azt az volt, hogy, hogy Kádár betegesen félt a, a, a magyar néptől általában, és különösen pedig a magyar munkásosztálytól ötvatos tapasztalatai alapján. Tehát a Kádár számára minden jó volt, amiről látható, rombolja a szolidaritást. Mm -hmm. Úgyhogy a, a Kádár maga biztos, hogy, hogy nem nézett szembennek a dolgnak a további következményeivel, de azt világosan látta, hogy hát eltársasak lehet, hogy ez a gyár rosszul működik, és nem tetszik a munkásoknak, tehát akkor nem baj, a gyár rosszul működik az a lényeg, hogy találjuk egy megoldást, ami tetszeni fog a munkásoknak. Uh -huh. Körül ilyen logika alapján döntött a kádár a, a, a, a bevezetése mellett, és hát a, a szólítatás számára ez volt az utolsó előtti csapás, mert volt még egy utolsó csapás is. Az utolsó csapást úgy hívjuk, hogy rendszer. A Kérem, következő. Most megint visszatérve Szózsányi színre. Ha az emberből hiányzik az igazságérzés, a becsület, az kiütközik minden rendszerben. Kérem, ezzel kapcsolatosan eszem, hogy itt a rendszerváltás alapmondata. Ez is ez a dolog, amiről éppen beszélünk, lehet, hogy nem etikus, de törvényes. Mm. Mitől törvényes? Jó, attól törvényes, ennek a attól törvényes, a törvényes, kérem, hogy én ilyen törvényeket a... hoztam. Ettől De. törvényes. Hát ez, ez, amit Magyarországon törvények és jól nevezünk, ez valamiféle uh, uh, szuper uh -huh. Annyiból rosszabb a bolsevizmusnál, hogy a, a bolsevizmus legalább a, a, a egységes állam fegyelmezve erejét fenntartotta valamiképpen. Uh -huh. itt, itt, itt még az is hiányzik. Tehát... Uh, ezeket az ilyen politikai dísznosságok, amikkel most a, már viccabból is, hál' Istennek folyni kezd, a Kádár alatt a töredéke volt elkivető, mert egész egyszerűen a, a Kádárnek töredékét is keménye volna. A, a, a igazság mérlege nem volt az akkor sem, voltak akik még a többieknél is egyenlőbbek, de az igazság, de nem minden kommunista rendszerben a Kádáréba feltétlenül, hogy egy bizonyos szinten túl még a legfelső vezetőknek a korrupcióját sem tolerált. Lajostól például elvet, vagy öt villát, amire a színe a hóvétségi mézekből épített magának. Jó, mondjuk a színege nem azt kapta, amit megérdemelt volna, de kétségtelen a Kádár János vagy öt színe, vagy hat színe, vagy nem tűrt el, ötöt elvett elvet belülük azon melegében, mint rájött. Tehát szóval, ilyesfajta igazság azért, amikor a Kádár rendszerben is volt, ma nincsen. Ma nincsen. Pontosabban szólva az a helyzet, hogy ezt az igazságot meg kell teremteni Magyarországon. Hát ezt nem teremtjük meg. <kül> Itt ö, lehet színi a villamoson blitzelőket. Lehet összeállítani azt, hogy mennyi meg ennyi veszteség van a BKV-nek. Kérlek, hadd kérdezzem meg, miből van a BKV vesztesége? Na tigán, most, most nagyjából ez... sejteni, hogy Igen, miből. Vagy. Hát a, a briccelést addig nem lehet felszámolni, ameddig így működik. Na, mm. hát csak a példák kedvéért. Hát a erre mondja, hogy a magyar, hogy a fejétől bűzlik a, a hal. Vagy hogy idézek egy régi indeírást, a Vagorgéta azt mondja, hogy amit egy, egy nagy egyéniség, egy vezető tesz, azt, fogják, azt fogja a nép követni. És hogyha az becstelen, akkor a nép is a becstelenség útját fogja járni. Ha pedig az erkölcsös, akkor ez lesz a mérce. Na most hát itt jön be az, amiből kiindultunk, hogy ettől lesz a rendszere fogadhatatlan és elviselhetetlen. És így, lesz a, így lesznek az ember gonoszak és önzőek. Tehát még egyszer mondom, igazából minden emberben megvan minden lehetőség. Bizonyos fokig a, a külső körülményektől függ az, hogy melyik jön ki belőle. Most nem azt mondom, hogy teljesen ki vagyunk szolgáltatva. Valaki lehet tisztességes egy velejé korrupt és otthat rendszerbe is a szemét Nagyon sok hátrány ez belőle természetesen, de általában meg tudja őrizni a tisztességét még ilyen ö, körülmények között is. De igazából egy rendszernek magának kell úgy működni, amelyik a tisztességet preferálja, és nem a tisztességtelenséget, mint a magyar rendszerváltás. Most Én két kétsoros. Miért le tisztességes? úgy is. Miért ne legyek tisztességes? Mm. Kiteritenek úgy is. Hát majdnem akartam tanegezni, okay. hogy a a tisztességes viselkedés az tömegben úgy tűnik, hogy nem működik. Tehát, tehát a maga a tömegnek az át, amikor a tömeg működik, úgymond hogy a közéletben működünk, akkor ez a tisztesség, ez más, mint az a tisztesség, amikor szemtől szembe leülsz valakivel és elkezdesz erről beszélgetni. Mert jószerével szinte minden ember, a legnagyobb zsiványokat kivéve, azt mondja, hogy valahol ez a világ nem jó, mert tisztességtelenség van benne, de ő utána elmegy, és ebben a tisztességtelen rendszerben a tisztességtelen eszközökkel kell, kell hogy fönmaradjon, vagy próbál fönmaradni, mert hisz nem lát más, és azt gondolja, hogy csak így lehetséges. Most itt azt tudom mondani neked, Géz, azt mondta hogy tömeg. Nekem veszem, hogy itt egy francia gondolkodónak ez a meghatározása. Ha egyedül van, akkor tömeg az ember. Hmm. Hát itt jön be, amit mondtam. Az a Kicsit ki. Na, és a szolgódolatás hiánya, a is okoz. Kibontom, mi az, ami nem tömeg ö, ö, Megint volt el visszatérni, amikor nagyémre itt, akinek fogalmas volt arról, hogy mi történik, s ett évben 23-án este, hogy mondjon valami az összegyűlt 100 vagy embernek, és akkor nagyémre, aki, mondom, gőzenem volt arról, hogy mi, mi van, a azzal megszólítása kezdve, hogy elvtársak. Uh -huh. Az a százezer ember egy emberként így kiáltott föl, hogy nem vagyunk elvtársak. Hogy ez a százezer ember ebben a pillanatban szűrt meg tömegnek lenni, uh -huh. és alakultát át néppé. Uh -huh. A népad az azt jelenti, hogy nagyon sok ember, rendkívül sok ember, de ezekben az emberekben a, a, a közös gondolkodásnak a, a csírája valamiképpen teljesen kiszámított, iratnális módon megy hogy ez, ez, ez nem egy jelszó volt, amit valaki elkiáltott, hogy kiállt, így kiállt, hogy százezer emberbe úgy egyszerre, nem vagyunk elvtársak. Aztán Nagy Imre valahogy kivágtam magát nagy nehezen, pontokat veszített vele, de mindegy, ez más történetet, csak azért hoztam föl, hogy, hogy mutassam, mi a különbség a nép és a tömeg között. Ez. ez. most ebben az értelemben ezek a választási hülyítések, amiket Magyarországon megszoknunk a rendszerváltás óta, kimondottan csak tömegeket kezelnek. Nagyon ritkán látni itt népet, a, a népnek a csiráját látni lehetett például 2006 -ok, szeptemberben és októberben a Kossuth téren. Ez kicsit hasonlított már ahhoz, amit népnek ö, ö, ö, nevezhetünk. Én ezen kívül a rendszerváltás óta hasonló példát nem ö, ö, tudtam volna mondani. Nagyon sok ember összegyűlhet esetleg bizonyos alkalmakon, meghallgat egy-egy szónokot, nem tudom, csodát, de ezek igazából véve ezt a küszöbet, hogy tömegből népé változni, ezt a küszöbet igazából véve nem lépték át. Mert ehhez benne kell legyen az is, hogy ez alulról fölfelé hat, ugye? Így van. Alulról Ez mi bázisdemokrácia? Hogy szokták ezt illetni? Vannak ilyen, ilyen szakszavak erre. ez a szervezési módszer. Igen. Igen, persze. Csak kiánycsak, mert szeretném néha úgy azonosítani ezeket a, a fogalmakat, de jelentős de, most... gondolkodok ma is azt, az a véleményem, hogy a, a, a társadalomnak alulról kéne fölfelé fölépülnie. Mert csak így lesz az akarat, az emberi akarat, és az emberi, hogy mondjam, csak méltóság éppen így bontakozhat ki egyedül. Ez így van, Géza, azonban, hogy alulról fölépülhessen egy társadalom, ahhoz ö, még valami nagyon szükséges. Kell valami, ami felül van. Tehát az emberek közötti ilyenfajta összhangot kell valami felüllévő valaminek vagy valakinek lennie, aki ezt, hogy mondjam, ez a példát és a mintát adja és szolgáltatja. A, a fordulnak ez a jelszava, hogy aki magyar velünk tart, ez mondjuk jelvi szempontban elég jól mutatja, hogy, hogy, hogy miről van szó, tehát itt kommunist, nem, Pártak volt, annak kit érdeke. szóval e, magyar vagy nem, e, szóval ez a jelszónak a, a, a értelme és azon kívül még legtöbb esetben talán, de mindenok magyaroknál feltétlenül kell valaki is, akit hogy mondjam, megteszünk a sátmagunk magunk fölött esényének. A mi magyar szabadság egyértelműen ilyen logika szerint épültek föl. Ez volt az a pillanat, amikor a, a, a, a, a félig harc, vagy félig rabló hajdú Bocska Istvánt közfelkiáltással vezérré választották, és a Bocska egy nevű nyitó kell a magyar szabadságért harcolni. Ez volt az, amikor a más elindult, hogy a Rákóczi Ferencet behozza vezérlőfejedelmek Magyarországra. Ez volt az, amikor a Magyar Nép közfelkiáltással Kossuth Lajost nemzeti tette meg, és ezt teljesen hasonló módon, néztünk fel 56-ban Nagy Imrére. A dolog különbözik, mert az előbb, előbbiek valóban vezetői voltak a mozgónak, Nagy Imre azonban nem vezető, hanem szimbóluma volt. Tény kérdés, hogy ha nincs nagyimlel, akkor nem lett volna 5-6-os forradalom. Ez még akkor is igaz, mondom, hogyha tulajdonképpen nem ő vezette. Uh -huh. De a forradalom első számú az volt, hogy a kormányba a rákosít a Dunába. Szimbolikus dolog egyébként elismert Rákosi már nem volt vezető, már gerő vezetett, de mi a, a, a borsevünk gonoszságot ez a nevével fűszükve szimbolikus, és egyébként tulajdonképpen helyén való módon azt, azt mondom, nem volt ebbe tévedés. De hát ilyen módon működnek azok a szimbolikus emberalakok, és mondom, a, a 56-os összefogás nem lett volna nagyjából szimbolikus szeme nélkül lehetséges, ez is biztos. Most hát tulajdonképpen minekünk kiesfélere van szükségünk ahhoz, hogy, hogy ez a fajta alulról szerveződés meg valószínűleg egyébként valóban alól szerveződés volt agathatatlanul. Na most a hát eddig, eddig az igazságról ö, ö, beszéltünk a, a társadalom szervezésnek arra az oldaláról, amit, amit a demokráciának mondunk. Azért, azért kell a demokráciáról beszélni, másfél, másfél hajta társadalmi berendezések is vannak. Arisztotelész szerint háromféle ö, Most bocsáss meg ez nagyon jó, hogy nem mondott tovább, Tartsunk egy pár perc szünetet, engedjük meg a hallgatóinknak, hogy egy kicsit ö, ö, kimenjenek, és utána visszajöjjenek, és ezzel a... Hm. hogy mi lesz, ezzel fogjuk folytatni. Legizgalmas a, a legizgalmasabb résznél most egy pár perc zene jön. Nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. És folytatjuk ugye a megszakított gondolatmenetet. Szóval... Miklós Jendre. Hogy az eddiget összegezzem mondatával, fél évszázad legszörnyűbb öröksége a lelkek szétrombolása. De hát... Ne beszéljünk itt gazdasági, meg ehhez hasonló környezeti mitomisoda ártalmakról. Ezek az ártalmak, ezek, ezek mind csak következményei a, a végsők állnak, és ezt azért kell hangsúlyozni, mert... mert enélkül nem is tudunk segíteni sem a gazdaságon, sem a könyveten, sem a jogrenden, sem az erkölcsön, sem a társadalom működésén, semmi nem tudunk segíteni akkor addig, amíg a lelkek ilyen szétrombolt állapotban vannak. Tehát azért ez a, a pontja tulajdonképpen az egésznek, annak a, a mérhetelen gonoszsátnek, amit a bolsőjűnőz úgy adott a világra, volt egyébként ez a szummázata, amit Szolzsanyi címon, és igazából ezen a, a, a, a, a problémán kell segíteni, és mind Mindenkinek melegen tudom ajánlani minden hallgatónak a, a nemzeti zarándoklatról készült filmet, amelyeket néhány nap lezőt mutattak be az urániába. Ami arról szól, hogy, hogy miképpen kell lehet megpróbálni itt Magyarországon most 2010-ben a, a, a, a lelkek egészségének a helyreállítását. Úgyhogy. Elkezdhet a demokrácia. Úgyhogy a. a, a a dolog, a dolog nyitja egyébként, itt uh, van uh, a, a, a államrend és a társadalmi berendezkedés uh, uh, kapcsolatán. Arisztotelész, aki az egyik legizgalmasabb pótri csinálta, mióta a világ a világ, azt állapítja meg, hogy háromféle államrend létezhet, és csak ez a három, mégpedig a monarhia, az oligarchia és a demokrácia. Most a monaria azt jelenti, hogy egy valaki uralkodik, oligarchia azt jelenti, hogy egy csoport uralkodik, a demokrácia pedig az, hogy egy nép uralkodik. Mm. Most Aristotelis azt mondja erről a háromról, hogy így nem lehet különbséget tenni közöttük, mind a három lehet jó is, mind a három lehet rossz is. A különbség ott van, hogy ez az adott államrend törvénykerülő-e, vagy pedig törvénytisztelő. Mm -hmm. Tehát ez a stabilitásnak, a jogrendnek és a tisztességnek a mércéje, hogyha a rendszer olyan, hogy, hogy a törvényeket ö, ö, figyelembe veszi, fit, betartja, akkor ez az államrendszer jó, akármilyen forról is. jó azonosítom, most... akkor azt, hogy a mai helyzet leginkább a, a, a törvény kerülő oligarkiák vezette társadalomra hasonlét. Most a következőt tudom mondani, a Arisztotelészt még pontosítanom kell egy mondattal. A, ennek az államformának két megnyomási lehetősége van. Az egyik a legitimációs forma. Tehát ez a bizonyos hatalom mitől nyeri el a legitimitását, a, a általános elfogadottságát? A, most ebben az értelemben azt kell mondanom, hogy ma a földkereségnek csak nem minden országa demokratikus. Egy pár kivétel van, nem, demokratikus, formáját illeti. Formáját illeti. nem demokratikus ország Szeud-Arábia, nem demokratikus ország kommunista Kína, meg Észak-Korea, a, a az arab Emírségek se demokratikusak, de egyébként összes többi ország formál tekintve demokratikus. Úgy értem ezt, hogy a kormánya olyan módon, meg a Parlament olyan módon akul meg, hogy valami választást tartanak, és annak eredményképpen aztán valahogy kiválasztuk. Tehát ebben az értelemben a demokrácia általánossá vált a földön, és azt hiszem, hogy ezt így helyettesíteni sem lehet tehát azok a fajta történelmi animusok, amik egy, egy legitim oligarhiát, egy legitim monarhiát létrehoznak, azok nem érezhetőek föl, semmilyen lehetőséget nem látok rá, hogy ezek fölé legyenek. Tehát az, hogy legitimitási formának <coughs> nem tudok elképzelni mást jelenleg az egész világon, mint ezt a demokráciát. De akkor én miért éreztem úgy, hogy mégis ez. Azért érezte úgy Géza, mert ez a, a dolog másik oldalára vonatkozik. Ez a legitimitásra vonatkozik, a másik pedig az, hogy milyen módon működik ez az állam. Most ebben az, ér, ebben az értelme feltétlenül igazad van, és oligarikusan működik. Tehát ez egy forma, hogy választunk ilyen olyan képviselőket. Senki se hiszi azt, hogy ezek képviselők a hatón birtokosai, Nem ilyen hiszük azt, hogy ezek a mi képviselik. Sőt, tulajdonképpen úgy veszük el, és vannak tiltva ettől. Tehát kimondottan tilos nekik a választóérteget képviselniük. Azért tilos, mert törvény mert van iktatva a, a képviselő felőtlenség elve. Tehát az, hogy a... a a kép, egy, egy erős, tehát alkotmányban rögzített törvény, hogy a képviselői mandátum szabad. Tehát a, és én nekem más kontrollom, az általán megvan, hogy a képviselő fölött nincsen, mint hogy nagyon nem tetszik, akkor négy év múlva esetleg elkezdhet. szabad, de azt mondjam, hogy nem visszahívható. Nem visszahívható. Mm. A képviselő nem visszahívható. Tehát magyarul a, a választó nem kontrollálhatja a következő négy évben a képviselője munkáját. Igen. Igen, Törvényesen legalábbis nem kontrollálja. Igen, igen, igen pontos, pontosan így van. Nem kontrollálhatja. Ez egyébként ö, sajnálatos úgy európai uniós ö, Hát ö, mondjuk politikai eszközőkkel megtehetném, mert dörömbölhetne a kapuján a tömeg, és azt mondhatná, hogy bocsánat, ezt, ezt ha még egy ilyen döntésbe részt veszel, akkor megverünk, de hát ennek mondjuk a, a törvények köz most ilyen értelemben sok a, köze nincs. A, a társadalmi tiltakozásnak ö, ö, különféle módozatai vannak és kialakultak. A, a úgynevezett fejlet nyugati országokban úgy szóval van a különféle tömegtűntetés, amik vagy hatásra, vagy nem. Eleinte nagyon kellemetlenek voltak és hatássalak is, aztán utóbb a legtöbb állam beletörődött, tehát meglehetősen csekély ezeknek a, a tömegtüntetés. A, a hatása. Nem is igazán szerencsés, mert ö, tudnék, egy ilyen arztalan tömegtüntetés az nagyon könnyen demagoknak a kezébe kerülhet. Tehát olyanféle nép megvózás, ami teljesen a követetlen irreális, de alkalmas arra, hogy egy kormánynak az esetleg nem szeretem, de mégis hasznos dolgokat ilyen módon megakadályozzák. Tehát ezek a, ez a kontroll, hogy kimeltünk az utcára félmillióan, és beverhetjük az adagokat, ez a kontroll nem igazán e, szerencsés működésbeli kontroll. Nagy gyengesége a, a nyugati demokráciának. Ugye azzal kezdjük a beszélgetés, hogy ezzel kialkult demokratikus formával nagyon súlyos bajok vannak e, e, nyugaton is. Ezzel nem lett volna a módszer az a bizonyos alul demokrácia, aminek megvannak a maga e, végrehajtási e, módolatai is. Tehát most ebben a pillanatban Magyarországot valóban egy, egy nagyon erős oligarchia irányítja. Ennek az oligarchiának a születésnapja 1989-ben az úgynevezett ellenziki kerekasztal volt, mert, mert akik valamilyen módon lényegében legitim feladatámadás nélkül oda keveredtek a kerekasztalhoz, ezen való részve, részvételt tekintették a legitimitásuk forrásának, és ennek alapján gyakorlatilag bebetonoztak egy... Egy olyan uh, szisztémát Magyarországon, ami még a posztkommunista rendszerek korábban is egyedülálló uh, struktúra, Szóval mm. uh, uh, olyan átékszabályok vannak, hogy akik a 20 év ezelőtti laposztásnál nem voltak ott, azok soha többet labdában nem ókhatnak. Az esély megnéz az eddigi politika történetet. Ennek a dolognak az egyik legfontosabb kiinduló pontja az, hogy ezek az ott lévő csoportok, amik aztán saját magukat párttal szervezték, ezek azonnal bebetonozták a saját maguk párt mi voltukat. Tehát innentől fogva önnekik csak választói tömegre van szükség. Felhívnám a figyelmet arra, amit a tömegről mondtam az előbb. Szóval ezeknek a pártoknak tömegekre van szükségük, akik bedobják a szavaló a megfelelő rubrikába adott esetben. Másra nincsen szükségük, tehát kimondottan és kifejezetten hangsúlyozottan oligarchikus uralomról van szó, függetlenül most már attól, hogy, hogy az oligarchikus oralmat milyen gyakorol. lehet esetleg lényeges különbség a pártok között, de az oligarchia uralom ö, ö, lényegében nincsen különbség. Tehát bármelyik párt ö, ö, nyer is a választás, az biztos, hogy az oligarchikus uralomgyakorlás fog folytatódni demokratikus legitimációval természetesen. Érdemes lenne megnézni most megint a le... Szolzanyi Cint, aki a hatodik oldal alján ér erről a kérdésről esetleg hoztunk meg a hallgatókkal. Nézzük. Nincs olyan indíték, amely arra kényszerítené a ma megválasztottakat, hogy felülemelkedjenek majdani választási érdekeiken, pártkombinációikon, és csak a haza jól felfogott érdekeit szolgálják, még ha netán a saját pártjuk érdekei csorbát is szenvedtek ezáltal. Az történik hát, ami felszínen tetszik a választóknak, még ha mélyebb értelme szerint ártalmukra van is. Ellenőrző mechanizmus nincsen fölöttük. Csupán az az eshetőség marad, hogy a következő választásról nem választák őket újra. A nép többségének nincs más befolyása a kormányzásra. Holott mindenféle más képviselet esetén, legyen az polgári vagy kereskedelmi, nem fordulhat elő hogy a képviselőnek több joga legyen, mint a megbízójának, és a képviselő elveszíti a mandátumát, ha a megbizatását nem látja el tisztességesen. Hm. Hát itt az a kérdés, hogy... Igen, ebben a, mondtam a roza parazti az elején. Igen, igen. De, de a példa egy nagyon egy fura ö, dologra ö, utal a számomra. Amikor azt mondja, hogy egy, egy, egy vállalatnak a képviselője nem tehetné meg azt, hogy a vállalatot nem megfelelően képviseli, hisz a mandátumát azonnal elvesztené, mert azt, azt fölülről kapta. De hogyan kaphatna alulról valaki úgy felhatalmazást, hogy ennek ugyanilyen ereje lehessen, mint egy fölülről adottnak? Na, majd mindjárt válaszolok rá, de először járjuk egy kicsit az érthetőség kedvény körbe ezt a dolgot. Egy társasháznak a, a képviselője... Ezt elég sokan érzhetik ezt a problémát, sok társaság a ma Magyarországon sajnos. A társaságnak van egy közgyűlése, ez a közgyűlés megbízott egy képviselőt. A képviselő kap a javadalmazást, mindent, intézni kell a, a, a, a társaságnak a, a, a problémáit. Kérem, ez a teljes és tökéletes felősséggel tartodik a közgyűlésnek. Ha valaki megseheti azt hogy a képviselő egymillió forintos saját zsebére dugott, akkor összehívja a, a közgyűlést, egy pénzügyi revizort ki, hogy ellenőrizze, és úgy kivágják, mint a 21-et. Bármelyik tag indítványát. Bármelyik is indítványát. Bármelyik És bármelyik pillanatban ezt a valakit, ezt a képviselőt vissza lehet hívni, sőt, felelősséget lehet vonni a, a elvégzett Így működik egy társaság. És nem így működik egy ország. Uh -huh. Most természetesen. Bizonyos, legalábbis büntetőgi felelősség létezik ezekkel kapcsolatban is. Nagyon-nagyon elvi ez a büntetőgi felelősség. Azért elvi kétféle dolgokból. Egyrészt létezik egy olyan, hogy, hogy ö, ö, mentelmi jog. Ez a mentelmi jog a, a, a tömegdemokráciában eredetileg arra szolgált, hogy a képviselőket mindenféle külön atrocitás ellen megvédjem, ők a népnek a képviselői. Ne, hogy, zavulni, ők hogy, mire, a hogy, mire hogy mire jutunk mentelmi jog nélkül, kérem, azt legszebben vagy legklasszikusabban nagy francia forradalom ö, mutatja be, ahol a Jakubúnyusok megszeretvén a hatalmat ö, annak a népi képviselőnek a fejét vágták le, akinek csak akarták, mert nem volt mentelmi jog. Az, hogy ez, én nem egy ember vagyok, hanem félmillió zsirondmenti ember választónak a vélemény képvisel, az nem számított semmit. Tehát ide pajulhat az, hogyha nincsen mentelmi jog. Tehát nem mondom, hogy a mentelmi jog feltétlenül káros és, és fölösleges, de esetre e, súlyos problémákat vethet föl, mert hogyha én mentelmi jogommal mondjuk egy disznó e, bejtottságú gazember parlamenti többségnek a képviselője vagyok, akkor a mentelmi jogomat nem fogják felfüggeszteni. E, e, és akkor én a mentelmi e, jogommal azt csinálok, amit akarok. Nem véletlen, hogy ilyen típus országokban kimódottan gengszterek törekednek arra, hogy képviselők legyenek, és ezáltal élvezhessék a mentelmi jogatta e, lehetőségeket. Ez egy általános probléma, tehát a, a, a ezeknek a képviseleti tömegdemokráciáknak. Elvileg jó megoldást erre igazából nem találtak is, ahol ezt, ezt meg kell úgy mondjam. Olyan esetekben, ahol, ahol létezik valami hatása a, a erkölcsnek is, nem csak az úgynevezett törvénynek, ott ott a éppen kormányzó ö, ö, párt esetleg magába száll, és a túlságos nagy követte képviselő, akkor ki fogja adni a parlamenti többséget aztán, és egész egyszerűen azért, hogy elősítsa a tekintélyét. De egy országban a, abszolút semmi veszik az erkölcsöt, ott ennek semmiféle ö, hatása nem lehet. Nálunk törvények vannak, például mindenek a törvények megszabják azt, hogy képviselőt nem lett felelősségre volt. Talán tetten is kivételével, de hát ö, még abba sem vagyok biztos, hogy tetten is esetén mit lehet csinálni. Lehet, hogy a rendőrség ö, elvinni ö, azt a képviselőt, aki éppen kasszafúráson kaptak, de attól tartok, hogy három napból ki kéne engednie, mert a parlament nem függeszte fel a mentelmi jogát. Uh -huh. most ez, ez, de ez csak az egyik probléma. A másik probléma pedig a következő. És ez nagyon súlyos magyarországi probléma most már. Azt jelenti, hogy Magyarországon a parlam, olyan alkotmányunk van, hogy a parlamenti minden az égvilágon mindenkit, minden közhatalmi szervezetet a parlament nevez ki. A köztársasági elnököt, a legfelsőbb bíróság elnökét, a legfőbb ügyészt, a rádió elnökét, a, a táviratiroda vezetőjét, a statitícióvatal vezetőjét, az összes államodat, összes összes, összes, összes vezetőjét, az égvilágon mindent, ami csak számít Magyarországon, számvőszék elnökét, a, a pénzügyi ellenőrző hivatalnak az elnök, mindenkit a parlát nevez ki. Most, akit kinevezek valakit, akkor természetesen lojalitást várok tőle. Tehát amikor ilyen módon a, a legfőbb bíró, ott van a parlamenti többségnek a sebéve, hogyan váratom én azt, hogy esetleg egy elítél ez a, ez a ő, ő, ő által irányított bíróság egy képviselőt, aki tagja az engem kinevezett mm. ö, ö, parlamenti frakciónak. Hogyan váratom el tőle? sehogyan. Most, most az más kérdés, hát hogy mi emberileg történt... azért elvárható. Hát Géza, emberileg, emberileg mi elvárható? -e? Következő történet. Egy valóságos történet, mondok, ezelőtt e, e, 2004, ezelőtt hat évvel történt. Tényleges eset. Létezik egy, egy közikartási hivatal nevezetű intézmény Magyarországon. Ennek a hivatalnak az a dolga, hogy fölhívja a figyelmet a... a területén történt törvénysértésekre. Ez a működési szabályzatok az első pontja, és ez a fő feladat a hivatal. Történt egyszer, hogy az egyik közöketes hivatalnak a vezetője fölhívta a figyelmet arra, hogy a főpolgármester egyik lépés egészen nyilvánvalóan a magyar alkotmányt és a magyar törvényeket megsértette. Fölhívta a figyelmet, tehát ellátta a munkaköri kötelességen az első számú feladatát. Ennek a hivatalnak a vezetőjét másnap kirúgták. Na, hát, és akkor tessék a törvényt érvényt szerezni. Nos, ez, ez képtelenség, nonszenz tehát e, igazából véve, e, ha ezt a működési rendet megnézzük, azt kell mondom, hogy Magyarországot nem lehet jogállammal tekinteni, tehát azt az arisztotelészi kategóriát a, a jó és a rossz között, hogy egy, egy, egy államhatalom törvénytisztő vagy törvénykerülő teljesen egyértelműen mondhatjuk azt, hogy a magyar államhatalom törvénykerülő. Akkor is mi lehet a megoldás, hogy a, a bizonyos tisztségeket a, a, úgymond a nép válaszol meg, és ilyen értelme legyen független, vagy pedig legyen egy, egy ö, ellenpontja. Következő, itt a, a modern állam elméletnek van egy olyan kritikus pontja, amit nem igazán gondoltak végig, ez a hatalmi ágaknak a montesquieu megosztása. Ez eredileg azt jelentette, hogy a probléma abból adódik, hogy, hogy ha egy állam vezetését teljesen kézben tartjuk, akkor az, az despotizmushoz, elnyomáshoz vezethet. Ha meg az állam vezetését szétosztjuk különböző kezekbe, az meg káoszhoz és, és, és anarchiához vezethet. Most a Montesquieu elmérte úgy szól, hogy, hogy a hatalmi ágakat funkcionosan kell szétválasztani. Létezik egy hatalmi ág, amit törvényhozó ágnak neveznek létezik egy másik, amit ö, végrehajtónak, és a harmadik, amit ami pedig bíróinak. A Törvényhozó azt jelenti, hogy ez a legmukasabb testület tulajdonképpen egy államnak, ez a modern államban a parlamentnek meg. Törvényeket a parlament hozhat, és egyúttal a parlament kell, hogy kontrollálja a végrehajtó hatalmat. Ugye a parlament arra nem alkalmas, hogy irányítson egy országot, vagy akár egy micsodát, mert egy, egy, egy vitatestület a parlament elvi döntéseket hozhat, operatív irányításra, nem alkalmas, ahogyan magyar Zoltán és nyomorban a bácsi tette fel a kérdést, vezethet -e egy gép egy tisztagú testület. Hm. Kér, nyilvánvalóan nem. Tehát ez a végrehajtó a jelentőség. A bírói hatom jelentősége pedig az, hogy modern államban az állam maga is épp van mint bárki más. Tehát ha nekem bajom van az állam, a pert ellene. Ez nyilvánvalóan, hogy a lenni értelme az kell, hogy ahol én a pert vezetem, az a valaki független legyen az államhatalomtól. Na most nézzük meg, mit történt a valóságban. Valóságban az történt, hogy nem csak Magyarországon mindenütt elég hamar kiderült az, hogy a végrehajtó hatalom, vagyis a kormány a törvényhozó hatalmat, vagyis a parlamentet ö, maga alá szokta gyűrni. Magyarországon ez vastagon így van, tehát a kormányfő irányítja a parlamenti többséget, vagyis ezen kívül egész törvényhozó ö, ö, hatalmat, de ez egy olyan probléma, hogy úgy látszik, hogy, hogy ő csak nem minden államban ö, fölmerült, kivéve az Egyesült Államokat, ahol a törvényhozó meg a, a végrehajtó hatalom teljesen elválik egymástól. Tehát az amerikai elnök a végrehajtó hatalom, ö, hogy mit csinál, abban a, a kongresszusnak semmilyen beleszólása nincsen egyrészt. Másrészt viszont az elnöknek sincsen semmilyen beleszólása a kongresszus munkájába. Tehát a kongresszus csinálhatja a törvényeit, és az elnök nem tud ellen csinálni semmit. De másrészt az elnöknek a mandátumon belül, hát jó, volt egy kiviteles eset, volt egy elnök, amíg egy nagy botrányba bonyolódott bele, és ezért aztán alkotmányos vázat emeltek ellene, kénytelen volt lemondani, még mielőtt börtönbe csukták volna. Ez az egyetlen eset történt Amerikában a 200 év alatt, amikor ilyen módon a hatalom, a végrehajtó hatalom működésében beletott avatkozni. Na, Amerika alkotmány maga nemében igen jó sikerült alkotmány, azt el kell ismernem, de egészében véve a legtöbb országban ez megtörtént, tehát a, a végrehajtó hatalom a törvényhozó hatalom fölött rendelkezik akkor pedig ilyen módon nincs más lehetőségünk, mint, mint az, hogy lehetőség szerint szétosztani az ellenőrzési kompetenciákat. Ne a parlamenttől függő mindenki, mert a parlament a kormánytól függ. Sajnos ezzel nem nagyon tudom elképzelni, hogyan lehetne változtatni. Tudni, ha változtatni próbálnánk rajta, akkor ettől a pillanattól fogva teljesen bizonytalaná válna a kormányzás. Tehát a, a kormányfőnek ö, nem lett meg az a háttérbiztonsága, biztonsága, hogy alapvető intézkedéseket végrehajtasson, meghozhasson, mert mindig ki lehet éve annak, hogy kiáll a háta mögül a parlamenti többség. Nem kell messzire menni, ez Magyarországon megtörtént néhány évvel ezelőtt, ilyen módon veszítette a megyesi Péter miniszternek a mandátumát, hogy kiállt a parlamenti többség a hátam mögül. Na, hát ennek az a pódiga titka, hogy megyesi idegenből jött ember volt, nem volt neki meg az igazi érdemi parlamenti többséget, ezt a pucsot a pérnek a kifúrására ö, meg lehetett szervezni, éppen az éppen nem volt igazi háttérbázisa. De egy kivézás eset volt, nem akarok ezen sokat lovagolni, ö, nagyon összetett dolog. Tehát miért a példakedvéért hoztam föl, hogy, hogy hogyan járhat a, a, a kormányvezető ö, ö, akkor, hogyha, hogyha ö, nem tudja a parlamenti többségét irányítani. Hát így. Na most a, a dolgot, hát most nem akarok általánosságokba bonyolódni, a a dolog lényege sajnos az, amit a Bibo István úgy fogalmazott meg, hogy bármi alkotmány és jogrend csak evolúcióval alakulhat ki. Tehát, tehát ha én hozok valamilyen ö, alaptörvényt, alkotmánybálomcsodát, ami a, nem gyökeredik a társadaloknak a kialakult valóságában és erőviszonyban, akkor ez voltaképpen levegőben, lebegő semmi lesz. Hmm. Bibónak van egy nagyon szép elemzése az angol alkotmányos ö, rend kialakulásáról, ami valóságos társadalmi problémában és ellentétekből nőtt ki, és ezek között kompromisszumként működik elég jól, már 300 év óta, és ellenpérezeként föl lehet hozni a ami alkotmány Nyugilag, állítólag e, nem is volna e, rossz konstrukció, de semmi köze nem volt a Születőn valóságához, teljes mértékben írott ma, nem ért a Dégegysvilágból semmit, nem ellenőrzött semmit. Hmm. Tehát valóságosan egy, egy valóban működő alkalmányos rendet csak a társadalom valóságából e, lehet fölépíteni, és a mostani magyar valóságból én ezt csak egyféleképpen tudom elképzelni. Még pedig olyan módon, hogy ellenőrző funkciók fölötti rendelkezést ki kell venni a parlament hatásköréből, ö, é, parlament és a kormány hatásköréből helyesbítek, és át kell helyezni egy másik közögi hatalomnak a köztársaság elnöknek a hatáskörébe. Jó, lehet mondani, hogy a elnök is valamilyen módon függvénye a, a parlament ez sajnos így van. Kában, Vér... Ha külön választanák, me akkor a legitimitás én értelemben ő, sokkal nagyobb lenne. Na igen, természetesen én pártja vagyok a közveti közössége-elnök választásának, tehát annak, hogy az elnök nem függ a, a parlamenti ö, többségtől. Szerintem ezt a, a, a szisztémát kellene bevezetni. Egyébként a legtöbb európai országban ez valóban így is van. A, amikor ezt a rakotmányokat összetákolták, akkor az volt a kiindulás, illetve azon próbáltak a dolgon segíteni, hogy a, a ciklusidőket elválasztották. Tehát a 5 évente választjuk a parlament pedig négy évente, tehát ilyen módon lehetőség van arra, hogy a kötársé elnököt ö, más parlamenti többség választja, meg mintamik éppen ö, uralkodik, és ilyen módon a elnök valamelyes módon független a éppen uralkodó parlamenti többségtől. Hát ez csak akkor érvényes, hogyha a, a parlamenti többség négy év után valóban megváltozik, majd nem változik meg, akkor ugyanaz a parlamenti többség van, és az rendelő kötesség Elég furcsa a elnök választásainknak a, a ilyen módon, nem akarok ebbe belemenni messzére vezetni. Lényeg az, hogy előző funkciókat a közösségi elnöknek a hatáskörébe kellene helyezni, és akkor nem fordott ne elő ez a kriminális ezért, mint mondottam, hogy egy közsiztviselőt kirúgnak azért, mert elvégezte szakszerűen a maga munkáját. A probléma egyébként teljesen általános, a, a főleg a a, a, a közhivatalokban a, a, a, Ilyenekben, mint, mint, mint a, a, a környezetvédelem, a tűzoltóság, a, a, a, a, a építés, szóval, ahol, ahol különféle engedélyeket adnak ki, ezeket, ezek az illetékes minisztériumtól függenek, ezeket telefonnal lehet irányítani uh -huh. gyakorlatilag, és a, a vezető feje fölött függ a damokalész kart, hogy a miniszter holnap ki is rúghat, hogyha uh -huh. nem tetsző dolgot uh -huh. és ezáltal mondjuk az érdemi ellenőrzési munka lényegében Magyarországon Na, ebből a fajtából rengeteg sok mindent tapasztaltunk az elmúlt évben Magyarországon, Még nyilván hogy el elő, hogyha legalább akkor a, az ellenőrző hatalmiákban, hogy egy kormányváltásnál hát repülnek onnan emberek, ahogy szokott, mint hogy a verebek felszállnak, és utána újabb leszálnak. leszállnak, ez a fajta csere nem ki, következne be automatikusan. Ö Na igen, ez is, ez is így van. Tehát, tehát itt, itt nem nagyon volna esélye arra, hogy oda betuszkolják a, a saját embereik. A, a magyar rendszerváltás pillanatában az volt az elvi kiindulás, hogy, hogy Magyarország a, a szakszerű hivatali karrier alapjára fog helyezkedni, ami azt jelenti, hogy a különféle köztisztviselők közalkalmazottak, azok lényegében be vannak betonozva. Van egy szabályos hivatal előmenetelük. Én, én fiatal gyűlomásként 25 éves Koromban elkezdem a pályámat, és 65 éves koromban pedig már egy öreg közbe, közbecsülésnek görvendő, magas beosztás hivatalként fogom befejezni, és nyugodtan áborgás nélkül leérhettem az életemet, mint ottörvény és mivel A törvényeknek is is felelős, nem pedig és, és igen, politikai hát, irányvonalnak, ezért ezt nyugodtan csináltam. Igen, igen, természetesen, hogyha ha valami stiklit csinált az illető, akkor levágják, becsukják, vagy nem tudom de úgy egész évben nem kell aggódni azért, hogy jól végzi a munkáját, és valakinek nem a pofája. Most ez volt az alapelv, de ennek hiányoztak a alkotmányos garanciái, és lényegében azt kell mondom, napenénk a teljesen megsemmisült. 2002-2003-ban az akkori kormányzat akkora ö, írtást végzett a közigazgatásban, amit csak a kommunista hatalomátvétel bélistázásához tudnék hasonlítani, izonyosok köztviselőt rúgdalt ki, és azóta a lényegében úrrá lett az egész föld a zsákmányel. A zsákmányel azt jelenti, hogy a címboráimat azok, akik sokat tettek a pártért a választás vagy egyéb dolgokban, azokat kinevezem mindenféle közviselőknek, hivatalvezetőknek, és így tovább. Amivel egyrészt a szakszerűség megsemmisült, az existens biztonság megsamisült, mert hiszen ha engem egy pár kinevezett ide, akkor a következő párt ki fog rúgni. Uh -huh. És ilyen, ilyen körülmények között az állami igazgatás átlagulhat egy pártnak a klientúra vezetésre, tehát szabályos az oligarchia ö, működési, tényleges működési ö, gyakorlata, amiről az előbb beszéltél. Így alakul egy politikai oligarchia, ami fölött, hogyha hiányzik, még a bírósági jelenlődés mint hogy hiányzik. Kérdem azért ebben a tömértelen töm sok bűnügybe, az elmúlt fél évben csöstül szakad a nyakunkba, ehhez von egy megegyezni való. Egy választás előtt állunk, amely választástól elég nyilvánvalóan várható, hogy a, a főhatalom meg fog változni, tehát átlok a parlamenti többség és átlok a kormány. Elég szomorú dolog, hogy eh, ahhoz, hogy ezek a bűnügyek egyáltalán indulhassanak. Ahhoz arra volt szükség, hogy ez fölbukannyian láthatál. Ez a fenyegetés? Ha bíróság független bíróság volna, akkor ezeket az ügyeket három-négy év előtt is megkezdhette volna. Uh -huh. És szólalatott volna a BKV-hoz, meg az máf meg a nemzetbiztonság Hivatalhoz, minden Elkezdhette volna ellenük a nyomozást, és, és börtönbe csukhatta volna őket, ha független lenne a bíróság. Uh -huh. Most nagyon szomorú dolognak tartom, hogy egy politikai változás először el kell ahhoz, hogy a bíróság egyáltalán elkezdjen bíróságként működni. Nagyon nagy baj van itt ez a példás mutatja. Tehát Magyarországon a példa mutatja, hogy nincs független igazságszolgáltatás. Uh -huh. Amiatt én nem az ügyészeknek, és a bíróságnak az egyéni tisztességét akarom kétségbe vonni, hanem az egész mechanizmus. El se volna, konkrét eset tudott, hogy az ügyészség megtagadta valaki ellen a, a nyomozást, egész egyszerűen arra hivatkozva, hogy ez a politikai hatalma van az illető. Tehát nem azt mondta, hogy nyomozás a, a, a elkezdés alaptalan indokolatlan. Nem ez volt a hivatkodás. Uh -huh. Az volt a nincsen hozzá hatalmunk. Uh -huh. Van itt egy uh, bekezdés, amit szintén érdemes tenni megosztani a hallgatókkal. A hatodik oldal közepén, uh, amit már beszéltünk is róla, hogy ezt amikor az egyéni választásoknál... Ez általános a... választásra gondolsz? Igen, Aztán. és meg a következő bekezdés. No, akkor uh -huh. ezt megint Szózsonyi címhez igen. folyamodom. Az általános választások célja az, hogy kiderüljön a nép akarata, az a bizonyos igazi akarat, amely mindent úgy fog majd irányítani, ahogy a népnek legjobb. Hogy létezik-e ilyen egységes akarat, és milyen is az, senki se tudja. Figyelemre méltó azonban, hogy különböző szavazási rendszerek esetén más és más, sőt egymásra homlok ellenkező akaratot lehet kimutatni. Az egyéni választásoknál a vezető szerep gyakran kicsúszik a pártok kezéből. Lenin szerint ezért a leghaladóbb választási módszer az, amikor nem egyes személyeket, hanem a pártok képviselőit választják meg. Különösen azért kedvező ez a pártoknak, mert így a központi aktivistáikat bedúghatják lakóiktől távoleső körzetekbe, és így biztosíthatják a megválasztásukat. Már nézzük de hadd ne vessünk ezzel, jó? A Lanyimir érjíts, Lenin. Előre a Lenini úton tennél <gül> él És élni fog. Így lehet, hogy egy jeles, idézem, van közéle, közéleti személyiség, az a 10. kerületben ö, pártvezető, a 12. kerületben képviselő, és egyébként vidéki lakos eredetileg. Kit most kit is képvisel? Hát azt a ja, az képviseli párti csak egy. Egyáltalán a, a, a mm. problémait, problémait az, amikor bemegyek az öngyűszolgál étterembe, egy normális ünközolgó étteremben két fel van. Van a menü, álmenű vagy B menü, és van az alakart. Alakart azt jelenti, hogy ott van 30 féle étel kitéve, és a kedvenys ízlési szöny, kiválasztom belőle azt, amelyik a, a pillanatnyiak a legjobbnak tekintem. A, a menü pedig azt jelenti, hogy van álmenü meg B menü, e, e, leves tök főzelékkel, e, A e, e, e, leves borsó főzelékkel B menü. Szóval Szóval, ez hát szóval, Nem valami így. Szóval, szóval, szóval, körülbelül, körülbelül így fest, a, azért fest így, mert, mert a nálunk alkalmazott pártistás rendszer, valaki összeállította a, a pártlistát, való összeállította, nyilván úgy állította össze, hogy ez a párt szempontból ne legyen kedvezőtlen. Tehát a jó emberek elő vannak a listán, a rossz emberek, akik pedig mégiscsak föl kell venni valahogyan, az bedugják a 178. helyre, ahol 7 hogy nem fogják őket megválasztani. Na, ilyen módon jön össze, a, jön össze a két menü, én meg ott állok a szavazószíról a kezembe, és töröm a fejemet, hogy, hogy most melyiktől undorodom kevésbe, az A menütől, vagy a B menütől. Mondjuk a, a rendszerünk elvileg megengedni az, hogy valaki egyénileg induljon, csak az esélyei... Nulla felé a nullafelé Konvergálnak, hisz azt a az 700 szavazott cédulát sem bírja általában összegyűjteni. Na most még a kopogtató cédulák e, e, szisztémájáról nem is beszéltem, mert itt, beszél, itt ugye szó esett arról, hogy, hogy a, a eredéki kerekasztal oligarhiát csinál saját magával. Ennek az egyik nagyon fontos egyként a kopogtató cédula. A nehézett az, hogy kopogtató cédulákat összeszedni e, egy szervezett pártámogatás nélkül e, úgy szóván e, lehetetlenség. Nem Szóval teljesen lehetetlenség. És euh, Hát a kispártoknak is komoly gondot okoz. Most Tehát ezért ezt, ezt tudomásra kevenni. A kispártoknak is komoly gondot okoz. Egyéni jelölt esetleg egy körzetben szerezhet. Bár a azt mutatja, hogy még egy körzetben is csak egy, egy informális pártámogatással szerezhet egyén jelölt. Tehát voltak ilyen egyén jelöltek minden eddigi parlamentben, de kivétel nélkül mindig úgy kerültek be, hogy valamelyik párt informális támogat őket. Nem az én jelöltem, de én azért nem bánnám, hogyha ő lenne a, a, a, a ilyen. És azon kívül, ha van saját jelöltem, adott pillanatban a javára. Szóval ilyesféle informális támogatás nyújt a, a, a, a, a, a kopogtól szíldulákat. Kopogtól szíldulák egyébként sokak szerint sohasem veszélyeztetik az alkotmányosság elvéd is. És az az igazság, hogy ez nem, lég, ez nem légből kapott dolog. Itt Budapesten nem érzi ezt az ember, de kisfalvakban igencsak hogy kinek adom a kopogtól szilát, kimányos eseteket tudnék mondani ezzel kapcsolatban, de elmondom az el, a elsőt és legfontosabb, hogyan került az egész. 1989-ben Krasó György a, a, a 56-os elítélt megszervezett egy Magyar Október nevezetű pártot, azt hiszem, hogy a programban benne van a nevében is, viszont a Krasso úgy gondolta, hogy ez nagyon zavaros ez a rendszerváltás. Isten tudja, hogy mi fog kijönni ebből, és uh, Isten tudja, hogy nem kompromitálódnak e súlyosan azok az emberek, akik a nyilvános uh, uh, cetén odadták a nevüket hozzá. Ezért a Krasso uh, és a pártja következőkét csinálták. Összegyűjtötték a törvényben uh, megszabott számú kopogtató cíldulát. Oda egy közjegyzőnek, hogy számolja meg, hogy megvan-e az egész. A közjegyző megszámolta és bólogatott, igen, megvan. És ezek után a kompromitáló szédulákat a kraszul nyilvánosan elégette. Én nem kívánom a szimpatizánsámat börtönel fenyegetni felkiáltása. Na természetesen diszvalifikálták a pártját, nem is indulhatott hát el. Igen, mert a, a hamut nem tudták elfogadni. Hát nem, igen, igen, igen. De, de mondom, a közérző mm. igazolta, hogy valóban megvan, de, de a a kopogható cédulákat, cédulákat mert sem is Nagyon súlyos gond, de vigyék el a hallgatóban vigyék el. éppen ez azt jelenti, hogy ha én látom a kopogható cédulámat, akkor az én párt ítéletemet, vonzolmamat tulajdonképpen nyilván tarthatóvá teszem. Akarva akaratlan. Nem, nem, nem, nem, nem, nem típus a választás. Nem típus a választás. Szóval. Bár ez még nem választás, de mégis ö, fel, összekapcsoljuk a kettőt. Azon vidéki mm. falvágban, ahogy egy-két vállalkozótól függ mm. az a néhány munkahely is, mm. nagyon meggondolják ám az emberek, hogy olyannak adják a cédulát, akit ez a választó éppen nem akar támogatni. Nem is az, hogy meggondolják. Egyértelmű, hogy nem. És ott joggal félnek attól az emberek, természetesen, hogy, hogy ez a válkozó a helyi választási bizottságra is lehet hát, akkor hatással, hogy hát megnézheti, hogy kik voltak hát, tem, Természetesen égen. a kopartó szívó nem. Titkos, bárki. Mm. Megnézheti, és másnap már kis vagyok rugva, állásról, aztán mm. mehetek munkanékű segényen. Mm. Szóval itt a, nagyon súlyosan megsértették mm. megint a választásnak a titkosságát. Ez az egyik baj. A, a másik baj pedig a, a a dologban a, a választási küszöb. Most a, a választási küszöb egyéb 4% volt, a német tapasztalat alapján vezették be, Németországot a, a, a, a nácizmus után, konszolidálták, nem voltak stabilizálódott pártok a Szozden párt kivételével, és ezért félő volt, hogy valamilyen káoszba és anarchiába húlik szét a német pártrendszer. Németország számára ez nagyon fenyegető volt, mert az előző demokrácia, a Vermári Köztársaság nagyjából ennek a logikának a mentén hullott darabokra, tehát németek ezért találták ki a választási küsz Határt, ami egyébként Németországban azóta is már több mint 60 éve tulajdonképpen jól működik, lehet mondani. Mi pedig lekopíroztuk a német példát, és a 4%-os küszöböt így alapítottuk meg. Ennek a 4%-os küszöbnek köszönhető, hogy az első pillanatban, tehát a 90-es választáson 3,5% körüli értéken elvérzett mind az ott kommunista párt, mind pedig a szociáldemokrata párt. Mind a kettőnek 3,5% körüli volt a végeredménye. Az, hogy elvéreztek, az a későbbiekben nagyon nagy jelentésségű ö, dologá vált, mert, mert kiderült, hogy aki akkor nem kerül a parlamentbe, az azóta sikerült be. Lehetséges, hogy stabilizálódni e, tudtak volna a parlamentben, hogyha akkor e, bekerülnek, e, tehát átépnek valamilyen küszöböt. Azóta a a parlament ezt a 400 500 ra emelte, e, ami most már gyakorlatilag e, kétpárrendszert eredményezett Magyarországon. Tehát, e, tehát a fejmarizálódást, e, ezt a, a formális vejmarizálódást e, elkerülte ugyan a, a magyar politikai élet, de egyébként érdemileg a, a magyar politikát a mai napság tökötes vejmarizálódó Tartom. Ez a, a politik kéretnek a széthullás az elmúlt három-négy évben tökéletesen mutatja. Ez a köztársaság ez, ez bizonyos szempontból bukottnak tekinthető. Van is egy mozgalom, a, a 4K mozgalom, aminek a is az, hogy negyedik köztársaság. Tehát magyarul ezt a köztársaságot minden berendezésével, alkotmányosul mindenestől úgy el kell felejteni, mint ahogy a franciák felejtették el Dögol alatt az ő működésképtelen negyedik köztársaságot, és Dögol egy alkotmányos reforma az ötödik köztársaságot vezette be. Szóval Magyarországon közhangulat megérett annyira, hogy ilyen társadalmi mozgalom leinduljon, hogy az egész rendszer rossz, és egy új köztársaságot új lakot új köztársaságot kell e, nálunk bevezetni. Itt e, Szolgyenyi Lenint idézi, és az egész rendszernek itt a Lenin az ideológusa a mai napig, ami, e, hát mi most ezen nevettünk egyet, de ez, ez nem egy nagyon humoros e, Tényező a tulajdonképpen. Lennének, Lennének van egy ilyen félelmetes mondata, hogy a mi számunkra egyéből fontos dolog a hatalom megragadása. Ez a Borsamik szemszögből azt jelenti, Lenin bevallja azt, hogy tulajdonképpen gőze nincsen arról, hogy, hogy mit akar csinálni. Nem is volt. Nem is volt. Volt valamilyen, hogy majd, majd be kell vezetni a kommunizmust, de hogy pontosan, mikor, hogyan, az mit jelent, mit kell csinálni, de nem volt róla uh -huh. fogalma se. Egyet viszont biztosan tudott. Ha az ő van a hatalom, akkor azt csinál, amit akar. Uh -huh. de így is volt. Így is volt. A, a, a Most Végpárt minden koncepció nélkül pusztán a hatom ö, ö, ö, véget szerezte meg a hatalmat. Mm -hmm. tudta és birtokolni ilyen módon? Ez innentől fog a hatom technikai kérdés, hogy mikor mit csinálok. Ö, most az ipart fejlesztem, most a mezőgazdaságot fejlesztem, most támogatom a mérnököket, most a mérnököket kivégzem, ö, most támogatom a parasztokat, most pofozom a parasztokat. Mm -hmm. Szóval ö, minden attól függ. Ma, ha könnyű így irányítani, mindig azt csinál, amit éppen jónak látszik, ö, de tessék így élni. És azért nálam, hogy ebből azért, hogy idézzük Lenint, ebből az maradt meg, mint végülis mint hatalom biztosítási eszköz, hogy a pártok képviselőit választjuk meg, és nem a mi képviselőinket választhatjuk meg tulajdonképpen. Tehát ez az elv, ez a lenini elv érvényesül a mi ö, demokráciánkban, változatlan formában. És igaz, hogy, hogy formálisan... Vagy legálisan több pártrendszer van, de végül is párt ö, által összeállított listákra lehet szavazni, és az egyénieket is pártok ö, dugják oda. Ja, Adóasság Főri Szózsonyi címből még egy mondatot. A demokrácia a jogos szervezett kisebbség uralma a szervezetlen többség fölött. Hm. Minden rendszerben, így a demokráciában is ugyanaz az arisztokrácia vetődik a felszínre, a pénzarisztokrácia. A hatalom a nagy nagypénzzel rendelkezők kezében koncentrálódik. A rothadó szocializmus esztendejében nagy vagyonok halmozódtak fel az árnyé az ügyeskedők összefogtak a csinovnik fejesekkel, majd tovább gazdagodtak a homályos törvények szövevénye révén, és most ott állnak, hogy nyíltan versenybe szállnak. Hát... Most csak bólogatunk, ezt nem Igen. látja hallgatod, ez de szerintem ő csak bólogat. Mert, mert ebben élünk, de nem ezt szerettük volna. Hát az az, szerette volna ezt, mm -hmm. kigondolta volna 20 évvel ezelőtt, hogy ez lesz, és És azért a kérdés, most ugye felejtsük el egy pillanatra, mindig azt, hogy mi van most, mert mi ami valami olyasmiről szeretnénk beszélni általában a nagyvárosi dilemmákban, ami hát mondjuk úgy, hogy lehetne hogy mi lesz, azt nem tudjuk, de hogy lehet, lehetne másképpen és hogy ezen kellene gondolkodnunk, mi azért ülünk itt, hogy ezen gondolkodjunk, hisz ö, az, ami folyik, azt, ö, azt a saját eszközével gyakorlatilag nem lehet ö, ö, megváltoztatni, hanem egészen új látásból van Hát, ha szó szükség. már róla, most elferencet idézem, hogy rosszul begombolt melint, újra kell gombolni. Igen. Erről van szó most. most ez, amit a Szolzsonyi cím fölvet a, a, a pénzadisztokráciával kapcsolatban, a következőt tudom mondani, ez egy olyan, olyan adottság, amivel tulajdonképpen együtt kell élni. Nagyon kellemetlen, de, de a, a, a pénzmogulók hatalmát teljes mértékben küszölni nem lehet, és létezik azon, egy jó módos hűrendő, ami ezt elviseletővé teszi. Az a furcsa, hogy ez a Mútus Vivendi nagyjából 20. század előtt működött is a akkori demokratikus országokban, voltak független hatalmi ö, központok, ö, a, a akkori korlátozott választójog mellett voltak felelős választópolgárok, akinek a véleményét nem lehetett egészen semmi venni. Anglia, vagy Franciaország vagy ezek a demokratikus országok, ezek ilyen ö, alapon aranak elvésségeten működtek, annak ellenére, hogy nagyon sok igen gazdag és befolyásos ember volt, de a politikát teljes egészében ezek mégsem tartották kézbe. Ez az arány ez a Egyensúly fura módon akkor borult föl, amikor bejött az általános választásnak a, a, a gyakorlata, tehát e, mikor mindenki e, szavazóképessé vált. Itt a probléma az a, a általános választással az, hogy a választ, minden választás valamilyen döntésről szól. Döntök nagyon fontos dologban, hogy ki miképpen vezessen engem a következő években, tehát alapvetően fontos dologban én döntök, de a döntés azt mondja, hogy dönteni csak, Tökéletes információs helyzetben lehet. Most kérem, tökéletes információs helyzetben döntünk-e, amikor választunk? Hát két fele okból sem, egyrészt nincsenek információink. Ugye ez már a média ö, ö, ö, ö, kérdésköre, amire aztán szintén érdemes ezt beszélni. Másrészt pedig az embereknek ítélőképessége, képessége, vajon van-e olyan, hogy el tudják, méregetni tudják az információkat. Ebben, ebben a témában az embereknek a műveltsége rendkívül hiányos. Mert tényleg az egyetlen forrásuk, az a média, amelyik ilyen értelemben rendkívül manipulált és volt inkább a szólamokat közvetíti, mint a valóságot. Most ez az információ torzítás, amit a média végrehajt, de itt nem csak előbb van a szó Géza, hanem, hanem arról is, hogy várató egy nyugdíjastól az, hogy egy olyan pártra szavaz, amelyik... Ö, a gazdasági helyzet alaposan kielemezvén azt mondja, hogy hát uraim, elég islamasztikában vagyunk mostantól fogva, néhány évre be kell fagyasszuk a, a nyugdíjakat, be kell vezetnünk egy új nyugdíjási rendszert, korlátoznunk kell a, a korhat előtti nyugdíjakat, tessék meg, így működik az államászlatás, így működik a ennyi kiadás, ennyi bevétel. Tessék megérteni, hogy az ügy érdekében ez, ez nagyon lényeges, de hogyha gazdaságos gazdaságot sikerül akkor ennek megfelelően nyugdíjak is emelkedhetnek már. Most ez, ez egy józan észszerű érvelés, amit fölfog az az ember, akár nyugdíjas is, aki megértette. Hát igen, de. Ha a nyugdíjas érthetne a dolghoz, akkor azt mondaná, hogy rendben van, ezt elfogadom akkor, ha, mit tudom én, nem építetek fölösleges metrót, nem kell, ír, ír, mert mindenhol mondjuk autópályát építeni, feltétlenül, hogy tranzitország legyen Magyarország, nem kell, hogy, hogy zöldmezős beruházásokra adókedvezményel ide csalogassunk olyan váltokat, akik gyakorlatilag csak bérmunkát hoznak ide, és a többi, és a többi, hisz ezek nem hoznak, nem, a, nem, a, nem a, a gazdaságot erősítik, és az én helyzetemet nem fogják döntően befolyásolni a jövőben. Tehát ő ezt nem látja át. Tehát most ebben nagyon igazad van, ahhoz, hogy, hogy az emberekkel őszintén tudjunk beszélni, hogy elfogadhassanak egy, egy, egy akár nagyon ínséges programot is, ahhoz az kell, hogy, hogy hiteles tudnak maradni. Tehát az a, az a nyugdíjas, hogyha látja azt, hogy az eddigi tébolynak véget akar vetni a kormányzat, akkor esetleg el tudja fogadni a, a, a, a, a meghúzó intézkedéseket is. Hadd mondjuk egy történelmi példát erre az egészre. Amikor 1940 euh, tavasszán Churchill-t euh, miniszterelnöki választották, a bemutatkozó beszédét Churchill azzal kezdte, hogy én nem ígérhetek más, mint vért, szenvedést és könnyeket. Azt le tudom, hogy mikor lesz vége, de egyet mondhatok, győzni fogunk. Uh -huh. Most illető fogva a, azt a miniszterelnököt, aki ezzel kezdte. Osztatlan népszerűség övezte mindvégig a, a háború idején. Ennek feltétele volt egyébként az is, hogy őszinte volt. <gül> meg a még meg nem nyerte a háborút, miután azért. Ja, hát most az az, az, az másként nem akarok abba, abba belemenni, az érdekes fordulat de el, elférve. De én. itt nem az van, hogy a, a, a, a német ö, ö, veszedelem az annyira kézzelfogható gondolat mindenki számára, a legegyszerűbb ember számára, hisz az, az egy megtestesült ellenség, aki az életünkre tör, hogy, hogy ezzel, ezzel könnyű szembenézni, és könnyű azt mondani, hogy igen, elfogadom a, a, a környeket, meg a szenvedést, de egy ilyen gazdasági rendszernek az átalakítása, amely ezer eleme van, és mindegyik hat a másikra, és, és, és jó szerivel még a szakemberek számára is nehezen átlátható, ez egy megfoghatatlan... Géza, Géza nem így van. A, a egész gazdaságot ö, ö, nagyon könnyen megfoghatóvá lehetett volna tenni, akkor, hogyha őszintén beszélni. Húsz év alatt soha senki nem beszélt őszintén elünk a gazdaságról. Mm -hmm. Senki. Minket orrunknál fogva vezettek, vagy elhallgatták az igazságot. Mm. Ilyen körülmények között, és aztán Ilyen körülményködött ez a fajta lojalítás miképpen van, de még egyet Csörcsiről. Anglia tényleg nagyon nagy szarba keveredett. De egy kétségtel. Csörcsinek személy szerint semmi köze nem volt soha hozzá, sőt hatalmunk kívül minden tőletedről megpróbált, hogy megakadályozza. Tehát csörcsír úgy állt oda, hogy ezért a borzalomért, ami most ránk szakadt, semmiféle személyes felőség nem terheli. Uh -huh. Ez is nagyon hozzáálltódik. Most ennek a ezek ezért rendszerváltásnak... Hát a mai a... politikusok ezt nehezen mondhatják el magukról. Hát igen, hát igen. Hmm. kimondhatják magukról. Mert a húsz év gányolása az az ő lelkükön is szárad, akármelyik oldalon ülnek szóval, most. Na most ennyit, ennyit az, hogy, hogy hogyan lehet kénységprogramma is kiállni egy népeli. Ö, tehát mindegyőtt az, hogy, hogy hazudozni, félrevezetni vállalatos siker érdekében, ez olyan szörnyű dolog, ez megbosszulja magát. A Bíbó István azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy a politikában hazudni nem lehet. Hmm. <gül> <gül> ez ez egy elég, elég is jelentés volt, hát, amikor, amikor ma a politikát úgy tudjuk, hogy ha a politika egyenlő, hazugság. Igen, egy egy egy mm. politikusunk pár éve azt mondta a magyar parlamentben, hogy a politikusnak az a dolga, hogy hazudjon. Hm. Így, ne a a mm. Na Viszont a következő meg is bukott a Vibó így fordítja a dolgot, természetesen ö, lehet ilyen-olyan módon fennmaradni hazugságos segítségevel, de tartós politikai konstrukciót hazugságra nem lehet építeni. Most ez persze most Na, a Most, a most a vissza. Egy órával a szóval ezzel ez ez. leheti ugye, mert szegény hallgató, hogy egy két órás műsorunk van, és azért ez, ez véghallgatni szerintem eléggé megterhelő, de ha valaki velünk tart, én azt hiszem, hogy, hogy örömmel Hallgatja ezt, de itt visszatérünk arra a gondolatra, ami az erkölcsi alapállást jelenti, tehát magyarul, és itt már az egyénnek a, a tisztes erkölcsi alapállása is nagyon ki, fontossá válik, hogy próbáljon a legjobb becsülete szerint gondolkodni az állam ügyeiben, és ő lesz a erőválaszt, Ő dönti el, hogy kit választ és mit mire adja a voksát. De talán még a jelen, ö, ö, ö, hogy mondjam, tökéletlen rendszerben is így van ez, nem? Na most uh, mostanállat vagyok, az szólok csak Jön. most, de most be a média szerepe, amit már is kerüljett. Igen, csak. de ezt ne kerüljük meg most ezt a kérdést. Ez, ide, ez, ehhez tartozik, mert, mert, mert az emberek honnan találkoznak? Hát, ami. Hát, Oké. Okay. És ezen nem kerülhet a Hát Igen, össze-vissza vagyunk erről hátul kötözgetve az, hmm. az nem vitás. A, a média az... az voltak éppen a gondolatrendőrség szerepét tölti be a modern Van, mert médiába nem kerül bele, abból nem lesz hír, és arról nem tudnak az emberek se, mint ahogy nem kerül be a médiába ez a csodálatos nyári nemzeti zarándoklat, amit nagyon, hallgattak. nagyon hallgatták, semmiféle újság, semmiféle médium, senki nem számolt be erről, hogy az ország négy tájáról zarándokút indult Budapest irányába, és, és egy körös ünnepség. Róla, mert mi Én nem jön. vagyunk ennek a médiában, és értelemben a részei. És csak annyit ugye gondolt, hogy ez nem egy vallási zarándok volt, hanem, hanem ez... ez egy... Szervezők előtt a szándéka szerint nem annak indult, Igen. de azzá vált. Igen, ez de, nagyon lényeges. De, de, de lényeges, elmondani. de a szándéka szerint mégsem lényeges, mert nem az egyház szervezte és nem, nem az, az egyház nem arról szervezte, szó, hogy, hogy ennek ellenére is az azzá vált. A... Szóval az a, az a dolog derül ki végül is ennek, ennek kapcsán, hogy a, a, a, azokat a problémákat, amik a világunkban, országunkban van, azokat a problémákat jogosan elvezhetjük el a bűnöknek. Uh -huh. És ezekért a bűnökért azok, akik csinálták, vagy azok, akik nem tudtak ellene tenni, ugye vétket mulasztással is el lehet követni, ezt a vétket, a mulasztásos bűnelkövetést, ezt valamennyien elkövettük. Ez a húsz év, ez a mi bűnünk is, mert nem tudtunk, nem tettünk ellene. E, és a bűn nagyon súlyos az előttünk álló nemzeték szempontja, Most a, a, a bűnös embernek a, a, a, a keresztény vallásban van egy lehetősége, a, a bűnbánó zarándoklat. Uh -huh. Ilyen értelemben ez az arándokút egy, egy bűnbánó zarándoklat volt az elmúlt húsz évért. Valószínűleg tartom, hogy a, a média urai ezt föl is ismerték, és ez a, ez a rendkívül nagy hát tartózkodása finoman fejezen ki maga, ez ennek köszönhető, hogy ez egy nagyon mélyre ment. Mert hogy ez egy igen kínos téma. Igen kínos téma. Mm. Igen kínos téma, hogy, hogy súlyos bűnök terülnek minket az elmúlt húsz év miatt. De akkor ez mégiscsak visszautal arra is, hogy aki most választ menni, szerintem most nem akarok konkrét lenni természetesen, de most is később és bármikor, annak a ezt a belső felelősségét egyénileg meg kell próbálnia megerősíteni, hisz akármilyen a, a rendszer, választunk, akár milyen cédulák vannak és, és számok, azért a, a döntés mégiscsak a kezembe van, és nekem nem kell feltétlenül az a, arra a névre, arra a pátra, arra az emberre szavazni, én nem mondhatom azt, hogy nem, én őre akarok, mert ő a hiteles. Meg, meg is kereshetem azokat adott esetben. Tehát ha alulról épülnénk föl, akkor lehet, hogy úgy működne, hogy az emberek azt mondják, hogy oké, okay, köszönjük a pártlistákat, de mi ebben a, a lakóeljünkön ismerjük x és y t és Y-t, és őt megkérjük, hogy ő képvisel, mert ő egy igaz ember. Most, és őt fogjuk támogatni, és, és megpróbáljuk őt bejutatni. Ezt elméletleg megtehetné ma is bárki? Szóval azért most ebben a pillanatban legalább egy, egy mentő mondatot a pártista javára mégiscsak el, hogy mondjak. Én egy miniszterelnök vagyok, akinek most kormányt kell alakítanom. A kormány, van bizonyos elképzelése arról, hogy mit kellene csinálni, de az emberek is kellene. Most eh, embereket sok ember kell hozzá, uh -huh. és, és ráadásul mennél szélesebb alapokon épít fel a kormány, annál többre van szó, és a diktátornak arának kevés ember is elegendő, de minél demokratikusabb egy kormány, annál több ember kell a kormány akaratának a végrehajtására. Most ezt a, arának sok embert, aki kormányprogramhoz kell, ezt nagyon nehéz e, valamilyen e, pártist, vagy ez hasonló nélkül összeállítani. Tehát van itt egy, van egy, van egy valóság, hadd mondjak erről egy, egy, egy, egy valóságos történet egy példát, mi az, hogy párt. Tudni a jelenlegi magyarországi e, pártoknak épp az a fő problémája hogy nem igazán pártok a szó szociológiai értelmében. Uh -huh. A párt az azt jelenti, hogy egy meghatározott társadalmi csoportnak a érdekeit egy meghatározott stratégiával próbálom képviselni. Hogyan jön létre egy párt? Hát kérem, úgy jön létre, hogy 1930-ban a Békés-megyé földművesek összeálltak békésen, és megalakult, megrokat a független kisgazdai polgári pártot. Ők békésen egy országos pártot, ez a párt úgy jött létre, hogy, hogy hát érdeklődő politikával kisgazdák szükségesen tartották, főképpen a földreform meg az egész agrápolitika korrekciójára uh -huh. a, a párt létre. léte is jött a párt, aztán uh, működni kezdett, és kormányzó párt lett 1945-ben, miután kiütéssel megnyerte az akkori választásokat. Most ez a párt, hát ez annyi közön van, hogy édesapám az időtájt a, a mezőberényi, mezőberényi kisgazdapártnak volt a főtitkára. Ez úgy működött, hogy hogy ö, voltak politizáló pártagok, időnként összejöttek, megbeszélték a kérdéseket, a, a, lehívták a képviselőjüket, hogy mondjam el, milyen helyzet, elmondták nék, hogy ők, hogy látják, mm. megérték arról hogy mit, hogyan ö, csináljon, és aztán ilyen módon a képviselő közvetlen kapcsolatban volt a pártjával, megpróbált, amennyire lehet képviselni a helyzet kiértékelése után. Na most még egy valami. Ez a párt, ez, ez teljesen mindenféle pénznékű működött. Mm. Akik ebbe dolgoztak, például vámat maga is bejöttve, úgymond, társadalmi munkába végezték a dolgokat, voltán valami fizetett titkárni, amit tagdiakból, ilyesfélékből ö, ö, fizettek, és ilyen módon működött, mégpedig nagyon kiváló, ilyesféle volt a szociáldemokrataváltás, és általában az akkori demokratikus pártok mind ilyenek voltak. Nem volt benne pénz, és azt hiszem, hogy ez nagyon lényeges dolog, mert a jelenlegi pártjainkat a porrázán tudják függésben tartani. Sajnos ez az a pont, ahol el kell és, és megint a legizgalmasabb részni hagyjuk. fogjuk innen. Megint a Tehát... legizgalmasabb részni hagyjuk abban, mint el a szünetnél, igen. mert itt folytatjuk pontosan innen. Ez a külült, ezt az élet írja. De szóval szóval, Már egy már majdnem megtaláltuk, de még mindig nem tudjuk, hogy ki az. El kell Miklós Endrét hallották, Kolondzia Gábor és Bányai Géza voltak ma velük. A nagyvárosi dilemmákban, a civil rádióban két hét múlva jövünk ismét, és a nagyvárosi.civilradio.hu honlapunkon megnézhetik ezeket az anyagokat, és meg is hallgathatják ismét.